Szóval, Hát tegnap 13-a volt, akkor ma 14-e kell, hogy legyen. Ma tehát 2021 január 14-e van, és csütörtök. A pontos idő egy perc elmúlott reggel fél hét. Ez a kékfejancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell. Vagy érdemes, ha hallgatuk, a nézzük a netezők, mert mint a hallgatózó netező, a tévéző netező, azt hiszem, még mindig nincs csak hallgató netező, de dolgoznak rajta. Valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott kísérleti műsora minden nap meglepetés, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis. Ez egy ilyen virtuális jelentés egy árbóckos árból, annak érdekében, hogy tudhassák mindazt, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. És akkor az összes ilyen lassan közhelyszerű mondatot a immár 21. életével felé közeledő kejfejancsiról elmondtam. <kül> amit még el tudok mondani, hogy amikor én kimentem az utcára, akkor ott havazott, mínusz 1-2-3 fok volt, és tél volt. Hogy ez egész nap így lesz azt nem tudom, de nagy valószínűséggel egész nap tél lesz, független attól, hogy egyéb iránt Budán, Pesten, Debrecenben vagy Sopronban élnek. Minden nap kísérleti műsor, így aztán az elkövetkezendő két hétben biztos, hogy fél hétkor kezd a műsor, hogy aztán később hogy alakul, ha alakul egyáltalán, de miért ne alakulna, arról majd időben tájékoztatom önöket, az is elképzelhető, hogy háromnegyed hétkor fog elindulni, lesz egy nyitózenéje, ami alatt bármikor beérkezhetek, és legkésőbb hétkor elkezdődik, de már 4 hétkor készen létei állapot van. Ez azonban nem érinti önöket az elkövetkezendő két hétben, meg még az az egy nap, ami hátra van ebből a hétből. A másik, amire fel kell, hogy szívjam szíves vagy nem szíves figyelmüket, hogy bonyolult jogtechnológiai jogokból ebbe most nem merülnék el. Az elkövetkezendő két hétben de nem hosszabb időn keresztül megváltozik a kejfejancsi alapvető zenei arculata, mert hogy a kejfejancsi zenei arculata nem tud megváltozni, mert hogy az mindig is eklektikus volt, és eklektikus marad, és eklektikus lesz. Most azonban bizonyos darabok kikerülnek belőle, klasszikus zene és jazz fog szólni benne. Most például éppen görswin szól. Ez nem véletlen, ugyanakkor elnézést kérek Ró györsttől és Lőrinc Andreától nem feltétlen ebben a sorrendben, de mindenféleképpen abban a szellemben, hogy amit én ahogy a rádióban tanultam, az azzal volt kapcsolatos, hogy zeneműveket, klasszikus zeneműveket tételtől tételig játszunk, nem rövidítünk, nem halkítjuk őket le, nem erősítjük őket föl, nem indítunk el benne reklámot, valamint nem beszélünk bele. Hát ebből most biztos, hogy nem fog megvalósulni az, hogy nem beszélünk bele, mert hogy én belebeszélek, és ha önök telefonálnak, akkor önök is bele fognak beszélni. Hírek, reklám nem lesz, vagy legalábbis ma biztos, hogy nem lesz. Én azt gondolom, hogy ez a kejfejjancsi befogadását alapvetően nem fogja sem megnehezíteni, sem megkönnyíteni, bár biztos, hogy lesznek olyanok, akiknek kifejezetten tetszeni fog ez a zenei arcolat. Ilyen zenét azért reggel olyan nagyon sok helyen nem lehet hallani. Az elérhetőségem 0620 381 6196. Nyitva van az aranykapu, csak bújjanak rajta. 0620 381 6196. van de nekem eddig sem volt halaszthatatlan mondandóm 7 óra előtt, hogyha az elkövetkezendő két hét, a tegnap és a mai nappal arra lesz bizonyíték, hogy ilyenkor az önök aktivitása nem éri el azt a szintet, amiért érdemes egyébként idebe jönni, akkor biztos, hogy nem fél hétkor fog kezdődni a műsor. És ennek elsősorban az a jelentősége, hogy valamiért ma is nagyon pocsékul aludtam, és azért az nem baj, ha az ember a hétvégére nem szed össze hosszú órákat, alvás deficitben. Ez nem panasz volt, ez egy tényleírás volt. Ki van véve a kérdést? Tovább mennek? Hm? Jó, köszönöm. nyitó zenének ez is elmenne ez az egy amerikai Párizsban. 20, 381, 61, 96-os. Jó reggelt! Ja, tagány vagyok, semmit nem lehet hallani az adásból, de látszik, hogy beszél. Azon kívül van egy óra a faron, ami 5 Ami mi is oda? Az az óra egyáltalán nem késik 5 percet, ön lát ezek szerint valamit, ami 5 perccel korábban van. Az óra az teljesen pontos. 5 perces csúszás az szerintem az interneten azért az valami csúcseredmény. Én, jött a hang. Most jött meg a hang. Én ezt értem, de akkor könnyen lehetséges, hogy a hiba az eredetileg semmit volt. Én szívesen belehallgatok egyéb iránt a reggeli készülődés zajába is, már amennyiben önök engem oda be akarnak engedni. Én egyébként otthon be akarnék engedni bárkit is a reggeli készülődésem zajába, erről egy nem vagyok ötösre meggyőződve. De minden a kísérleti műsor, hogy hogyha az volt az elképzelés, hogy kezdődjön fél hétkor, ám legyen, ezek a percek most éppen azt bizonyítják, hogy úgy tűnik, hogyha csak a műsorvezető nem akarja lerohanni a népet fél hétkor mindjárt valamilyen mondandóval, akkor elég hárvögyet hétkor is kezdeni, aztán ezt még egy negyed órával el lehet tolni. 0 381 61, 96 az elérhetőségem. Ma a 2021. január 14 -e, csütörtök van, és a pontos idő néhány perc múlva, de nem túl sok múlva lesz 7 óra, de még hamarabb lesz hányit hét. még egy olyan zenei darabot, és lehet, hogy a képből is kimegyek, ami 7 óráig eltart, és akkor hét órakor elkezdek műsort vezetni, mintha lennének itt nézők, hallgatók. Úgyhogy az egy amerikai Párizsban után következzék a Rhapsody in Blue Ma, 2021. január 14-én, csütörtökön, 2 perccel hét előtt. Ha hívnak jó, 0620 381 6196, ha nem, akkor nagyjából egy negyed óra múlva veszem fel önökkel a kapcsolatot, mert hogy a Görsvén ezt úgy írta meg, hogy amikor éppen lejátsza, mert hogy ezt ő játsza, akkor 14 perc 22 másodperc lesz. 0620-381-6196, ma 2021, január 14-én, szerdán egy percel 37 előtt, és néhány másodperccel 7 óra előtt találkozunk legközelebb, ha addig nem hívnak. 0620-381-6196-os. Így, ma 2021. január 14-e van, és csütörtök a pontos idő másodperceken belül 7 óra lesz. Ez a kejfe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, akik nézik, hallgatják, valamint fiatal János 14 éven aluliaknak nem felette, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Ez egy virtuális jelentés, egy virtuális Pontosabban mondva, nem virtuális jelentés, egy valódi jelentés egy virtuális árbóckos annak érdekében, hogy megtudhassák mindazt, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, egy olyan szűrőn keresztül, amit az én szemüvegemen, az én füleimen, az én tapintásomon keresztül érzékelek a világból, bandben, rólak, neki részéről át, át viszont és keresztbe ebben a bizonyos, virtuális árbóckosárban. Ezt a feladatot teljesítem a Kejfej Jancsi virtuális árbóckosarában durván 21 éve, de jelentek immáron több mint 30. Csak az nem mindig árbóckosárból történt. Az elmúlt percekben görsvin zenélt, és a hátulévő időben is görsvinzenéket zenéket fognak hallani, Bonyolult hosszú történet, ezzel most nem untatnám önöket, a Alkely zenei zenei arculata pár héten keresztül, de felteltően a kettőt nem fogja meghaladni, legalábbis nem lenne szerencsés, hiszen a zenei háttér nagymértékben befolyásolja nem csak a műsorvezető, hanem a hallgatók hangulatát is, már pedig komoly zenére, de ebbe beletartozik a jazz is, az ember más ütemben és másféleképpen beszél, hát arról nem beszélve, hogy a könyvzenének és a jazznek se vagyok feltétlenül egy bűsze Ádámja, de nem hinném, hogy a komoly zenének egy bűsze Ádámja legyek, megmaradok fiala Jánosnak. Ennyit tehát a zenei arculatról, amely az elkövetkezendő napokban alapvetően más lesz, mint amilyen korábban volt. Hát arról nem beszélve, hogy ugye az ember a Magyar Rádióban azt tanulta, hogy a komoly zene az tételtől tételik szól, és nem beszélünk bele, és hát ezt egy olyan műsorban, mint a Kejfejancsi, nem könnyű teljesíteni, de minden nap kísérleti műsor. Reméljük, hogy a szerző nem haragszik meg ránk, és nem követünk el olyan hibát, amit majd megrónak a Fidérióban. 0620-381-6196, és ez ugye összefüggésben van azzal is, hogy ez a műsor, ahogy a Szilágyi János annak idején megmondta, miközben ez gyakorlatilag március óta tévéműsor is, lassan egy éves lesz a Kejfej Jancsi tévés változata, alapvetően három részből áll, zenéből, szövegből és csöndből, és ez természetesen kiegészül imáron egy negyedik elemmel, tehát most meghaladtuk Szilágyi János, legalábbis e tekintetben, mert képből is áll. Tehát imáron a Kejfej Jancsi akkor is rádióműsor illetőleg műsor amikor se szöveg nincsen benne, se zene nincsen benne, de van kép. Ugye ma reggel Tagányi Egnes betelefonált, hogy nála nincsen hang, és ez ugye egyebek közt arra utal, hogy a végig végigkísérték a technikai anomáliák, nem volt hosszabb periódus, amikor minden tökéletesen működött volna, remélhetőleg ez lesz az első, majd ki fog derülni. Majd aki a szabadságról hazajött, az nyilatkozhat a szabadságról, tanult meg az ember a kalocsai forradalmi ezredben. Ugyanakkor, amikor ide betelefonálnak, és ugye azt mondják, hogy önöknél nincs hang, akkor egyszer csak kiderül, hogy a készülékben van a hiba, vagy önöknél van a hiba, amit én innen nem tudok elhárítani. Ezeket a telefonokat leszámítva, amelyek természetesen érdemiek, hiszen nekem itt ilyen szerelő szolgáltatást is kell biztosítanom, miközben hát ehhez értek a legkevésbé, miközben alapvetően nem értek semmihez, se, csak embereket szerelek erővel. De ez a műsor alapvetően arra épült, hogy azért amikor a, az ember azt mondja, hogy nyik, mert hogy a műsor, akkor abban kezdődik, hogy az ember bármit. Leül egy ilyen mikrofon mögé, azt mondja, hogy nyik, és onnan műsor van. Függetlenül attól, hogy a paraszbizottság érzékelje azt, hogy ez hangolás vagy már a mestermű. És akkor az ember, amikor azt mondja, hogy nyik, akkor két lehetőség van, vagy utána hosszan beszél valamiről, mert irtóztatóan foglalkoztatja, vagy ott van a hallgatónéző a másik oldalon, aki már percek óta tűkönül, hogy a legkülönbözőbb telefonszámok egyikén, most éppen a 0620 381 61 által elmondja mindazt, amit a világról gondol, független attól, hogy milyen témát pendített meg a műsorvezető, mint például most. Jó reggelt! Haló! Önnek is! Fiala úr, ez a tegnapi műsor, amit én most itt nézek a számítógépen. Az lehetetlen. Hát pedig valaki nézzen bele. Én a Youtube-on nézem, és tegnap mondta ezeket a szavakat, úgyhogy hát nem tudom, hogy most mi van. És saját magát hallja? Nem hallom. Látom magát, mozog, beszél, de tegnap hm? volt ez a műsor. Tegnap beszélt a lányáról. Igen, de akkor lehetséges, hogy ön egy ismétlést néz. Az a helyzet, hogy önön kívül senki ilyen panaszt nem mond el. Tehát én megértem, hogy önnek problémái vannak az internettel, mert én nekem is van, de az a helyzet, hogy ez egy egyéni probléma. köszönöm szépen, meg fog, utána fogok nézni, elnézést kérek, lehet, hogy magának van igaza, sőt, biztos. Hát nézz, T -t Többen állítják, tehát a virtuális valóság az, az tényleg nagyon furcsa tud lenni, tehát amikor az ember felébred, és azt hiszi, hogy ez az előző nap egy ilyen Bill Murray film volt, de azt hiszem, hogy ez nem egy film, vagy legalábbis amikor ma reggel felébredtem, akkor nem arra emlékeztem, hogy ez pontosan olyan volt, mint a tegnapi, mert tegnap például nem ébredtem fel 5 öt, öt perccel, úgyhogy utána csak fél négykor aludtam el ismét. Tehát biztos, hogy ez a mai nap, ez nem azonos a tegnapival, de a Nine Inch néznek is van egy száma, ami arról szól, hogy minden nap forma, de azt most nem játszhatom le a már ismertetett okokból. Meg hát azért sem, mert nincs nálam, mert hát még nincs olyan ketyere, aminek majd lennie kéne, amivel én bármit be tudok játszani. Közben önálló élet van a telefonomon. Ilyen se volt tegnap, tehát tegnap biztos, hogy nem azokat az SMS-eket kaptam meg, és e-maileket, amelyeket most. 0620 381 61 96, ma 2021. január 14-én Szerdán, Imáron, 7 óra 5 perckor, Mindenki megnyújtat, hogy minden rendben van, köszönöm szépen. Most viszont arra szeretném önöket kérni, hogy valamilyen módon érzékeltessék, akár egy számmal, akár egy történettel, de lehetőség szerint ne hallgatással, hogy milyen a viszonyuk a koronavírus járványjal. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! hogy az nyilvánvalóan ismétlés nézett. Nem Jó, ezt felejtsük van. el, tehát ez az ő problémája, ezt meg fogja oldani, illetve meg kell, hogy oldja. Az volt a kérdés, Ön és a koronavírus. Erről mondjon valamit. Azt mondja meg, hogy mennyiben él békében, mennyiben él nem békében, mennyire más az élete, mint korábban, mennyiben jelent önnek problémát, mi az, ami foglalkoztatja, van-e halálfélelme, van-e gondja abból adódóan, hogy nem tud meglátogatni olyanokat, akiket korábban nem hadd ne soroljan föl az összes lehetőséget, amiről az elmúlt napokban nem beszéltünk, és engem kifejezetten foglalkoztat. Ön és a koronavírus. Hát. Annyiban megváltozott nyilvánvalóan, hogy nagyon unalmas már ez a használat. nem lehet beülni sehova, tehát ez már idegesítő. Az ön élete nagyon? egy tízes skálán mennyire változott meg? 9 hmm, de azt ugye tudja, hogy ezt a kilencest ezt úgy mondja, mintha kettes mondana. Tehát az ember, ha azt mondja, hogy kilences, akkor abból valamiféle letargiának, vagy örömnek kéne áradni, attól függően, hogy ennek örül-e, vagy szomorkodik. De ő ezt teljesen ilyen, így mondta. De tisztában van. Mi ennek az oka? Értem, nem tudom. nem tudom megmondani. Ennyire nem zavarja, miközben azt mondja, hogy zavarja. A kilences az nagyon sok Hát, lehet, hogy túlasztam, de, de tényleg zavar. Hát, ott hossz, nagyon hosszú idő. Tehát már el ezzel az életvitellel, amit kell most csinálnunk. Miből maradt ki? Hát, én sportolok, de most nem tudok, vagy terem sportot műzök, nem, nem tudok menni, mert, mert, mert félek, hogy megfertőződök. Mennyire fél a, a fertőződéstől? Nem, annyira nem félek, de, de tartok tőle. Mennyire fél a haláltól? Az, az nem foglalkoztatok. Mennyire fél pedig a kórháztól? Pedig már 74, a kórháztól félek. Tehát kórházba nem Egy menne e... szívesen. Hát, Isten őriz. Látogatják-e a rokonok? Igen. Ő látogatja-e a rokonokat? Nem, nem, nem látogatom, mert két lányom egyik velem él még, illetve már nem egészen, a másik elköltözötte, ők közel vannak. Tehát, de más, más kokon, amíg ki illetve van egy öcsém, a az az... Ugye azt a farogságot szokták mondani, de nagyon jól hangzik, hogyha egy ajtó becsukódik, akkor kinyílik egy másik. Árulja már el nekem abból adódva, hogy ez a fránya, izé becsukott önnél ajtót, ajtókat kinyitott -e bármit és a igenmit. Nincs, nincs újdonsága az életemben igazából. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Én is köszönöm, viszont. Viszont. És önök? 0620 a Érzékeltessék a számomra azt, hogy élnek ebben a vírusjárványos időben. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Én vagyok a Bihari Ili, aki szeretett volna kimenni a férvéhez, aki az élet Izraelbe. És itt ragadt. Mm, ő is itt ragadt, mert nem kaptam meg a biztosítást, ugye nincs koronavírus biztosítás ebbe a korban. Utána ő megpróbálta Izraelbe intézni Ugyanezt a kinti felügyminisztériumban. Ott ugyanez volt a kifetés, hogy legyen egészségbiztosításom. Tehát kire mutatottam. Viszont a remény útja megváltozott, mert már őt beoltották. És talán a második oltás után ő már utazhatik. A második oltás után nem értettem. Utazhat Magyarország. Tehát, hogyha nem mehet ön oda, akkor ő jön ide. Igen, Mondom, megváltozott a remény útja. Ugyan azt mondja meg nekem, hogy, az, hogy ön, ugye ezügyben ő meglehetősen aktív. Ez azt mutatja, én hogy önnek a meg... fontos, a hiányérzete én nagy. nagy. Borzasztó, hát több mint egy éve nem vagyok. Ezért gondoljon bele, hogy 87 éves és 77 éves vagyok. Nincs már olyan sok szaküti. Én nagyon uh, ugye, neki, ugye, Az én pszijáterem mindig azt mondta nekem, hogy próbálja belegondolni mások helyzetébe, és én ezt permanensen megpróbálom, de ön azt nagyon jól tudja, hogy ön nem tud bele helyezkedni az én életembe, én nem tudok belehelyezkedni az önébe, de nagy, nagyon nagy empátiával vagyok, tehát próbálom mindazt az összes érzékszervemen keresztül befogadni, amit ön mond, és talán ma volt ezügyben a leginkább intenzív, amit kifejezett. És én őszintén kívánom önnek, hogy ez az élmény osztály jusson önnek, és hogy amikor bekövetkezik, akkor ne azt élje meg, hogy mennyi idő maradt ki, hanem az, hogy mennyi idő van még hátra. Nézd, hát mi ez így is egészen aktívan élünk egy. Tehát minden nap többet beszélünk, minden megvan a koreográfiánk, minden este 9 óra 20, hogy megeztük közösen a joghúrtot, most megbeszéljük. Nagyon vagyok, szép, arról tud e? Én egy filmforgató könyvet hallok most, ezt ugye tudja? Igen, amikor például a születésnapon volt, azt mondta, hogy ez nem létezik, hogy én nem sütök neked torszát, most legyél szíves, menj ki a konyhába, és akkor elmondta a lépésről lépésre, mit tegyek elő, mit tegyek bele a süteménybe, szól, hogy most nézd meg, most már tett vele a kés, most már föl kellett, hogy jöjjön, szóval távolról megsütötte nekem a tortát az én kezembe. És képes volt nem sírni? Hát nem, de hát ezek olyan kezdestek, ezek olyan komoly összetartozási. Tényleg olyan komoly összetartozási. Tudja, lesz majd beszélgetés, éppen ebből adódóan, amiről mi beszélgetünk, hogy hogy alakul, vagy hogy alakulhatnak a betegjogok, mármint hogy aki kórházba kérdezik, azoknak a látogatása, hogyan valósulhat meg, miközben egy általános tiltás van, azt egyik munkatársával fog beszélgetni. De ugye, amiről ön beszél, az azt mutatja, hogy az internet az csodákra képes. De amit az élet igazán adni tud, és ezt az igazánt kéne kifejezni, azt nem tudja odaadni, mert az, hogy megfogja ön a kedvesének a kezét, azt nem tudja biztosítani. Tudja nyújtani önfelé, és ön is tudja nyújtani ő felé, de az, amikor megfogják egymás kezét, az a tapintás, az elmarad, és abban benne van minden. Hát ez Mikor lesz meg a második oltása? Hát a második oltások most már csak 14 nap és utána, ugye én már megkaptam, most 14 nap után szokja meg a másodikat, akkor még három hetet várni, hogy teljesen kialakuljon az immunitás és utána dekültek már. Figyeljen, legyen, legyen olyan, mint egy kamaszlány, nézze az órát, számoljon vissza, és amikor eljön az a pillanat, hogy tudja, hogy jön, akkor hívjon fel, és onnantól kezdve szaharjol le engem, és törődjön csak a másikkal. Így, nagyon már, nagyon, várom, nagyon várom. Na látja, ez az. De önmagában tudja az, amilyen hangon beszél. Az előző hallgató tökéletesen elmondta a mondandóját, de mindaz, ahogy beszélt, abban semmi nem volt benne. Tehát azt mondta, hogy 9-esre változtatja meg az életét, és ahogy beszélt, az semmit nem mutatott ebből. Öntől nem kértem egy számot, de az ön szövegéből egyértelműen kiderül, hogyha egy számot kell mondani, akkor ez egy tízes skálán tízes, és nem fogom megkérdezni, hogy így van ez, mert ez teljesen evidens, és akinek tízesre van olyan hiányérzete, és azt olyan szépen tudja kifejezni, mint ön, az megérdemli, hogy ezt a tízes megszüntesse a Jóisten. Hát így legyen. legyen. Boldog új évet. Köszönöm, volt már olyan a helyhelyencs életében, hogy megkerestek filmforgatókönyv ügyben, mert valaki el akarta kérni azt a történetet, ami elhangzott, de hát ez. 0620 381 6196. Jó reggelt! Jó reggelt, Mondanám, hogy jól hallom, de akkor hazudnék. Igen? Igen, ja, akkor így beszélek. Egy fokkal, jó. Csikeres, nem volna. Megtalálta. De hát, bele kell beszélni. Igen, hát ez igen, így Magyar működik. Egyszerű. Igen. De most És akkor ugye? beszéljen bele? Ja, jó, hát az volt a kérdés, hogy mit érint az életemben így. ez a hülyeség, ez a igen. vírus. Hát nagyon sokat érint, gyakorlatilag az egész életemet átforgattam. Március óta itthon ülök a lakásban, miközben mindig a koncertjegyen volt a világban, és nem tudtam elmenni egyikre sem, meg ut utazások lettek volna, és én csak itthon ülök, és várom, hogy vége legyen. Szerencsé megtaláltam a tejszájáncsit, és így Oké, rendben van, de a tejet a kejfejancsi nem visz a lakásba. A tejet, vagy a kávét, vagy a nem tudom micsodát, az kiviszi be önnek? A feleségem. Ön effektíven nem hagyt el a lakást? Hát összör mondjuk. Nem miért? Mert félek. Van rengetegféle betegségem, agytaganottom volt, azzal műtöttek, volt háromféle rákom. És egyszerűen félek attól, hogy ezek, ezek felelőssődnek, hogyha kimegyek. És a... Az a maga baj, hogy szeret élni, és nem akar meghalni, ugye? Így, Igen, elég. hát ez egy elég jelentős probléma, igen, hát ezt igen, igen, szegény feleség. rettenetesen imádok élni, és rettenetesen szeretem a, az életemet, szerettem a barátaimat, szeretem a koncertjeimet. Jó, most annyit emlegette a koncertjeit, mondja nekem két olyan koncertet, de tőle mondhat 55-öt is, ahova nem jutott el, miközben volt rá egy. Hát többet tudok mondani, Én nyáron lett volna KISZ, a Csodákrét, volna Ausztriában egy csodálatos egész napos fesztivál, hip Zippertől, Jetotál, Dolz emlékzenekar és Víző vízözöcsapat. Tehát ezek lettek volna mind. Ezen kívül hát nem mentem el a Balázsok szóval a utolsó buliára, mert meghívott, és, és hát mint kiderült, vagy legalábbis úgy vélem, hogy, hogy ott kaphatta meg a nyavai ezt. Úgyhogy, úgyhogy ezen kívül nem mentem el, mik koncertet se Ausztriába, se Magyarországra. Ő a Pink Floyd dobosa, ugye? Igen, így van. Így van neki. neki ma most az új zenekara, és csodálatos két éve láttuk Ausztriába. Elképesztő jó. Mondjan egyetlen egy dolgot, ha tud, amit adott önnek ez az egész nyavajakorság, vagy egyetlen egy dolgot se tud mondani? Hát egyetlen egyet kaptam ezt a rádió ténylegzást. Figyelj, elköszönök Öntől, mert meghatódom. Azt írta nekem a Krista, aki az én barátném az előző telefonra, tehát nem amit Önnel folytattam, az azt megülőzőre, hogy ez a szerelem, nem tudok vele vitatkozni. Nem fogok itt szemüveget levenni és szemet törölgetni, de ha tovább tartott volna az a beszélgetés, épp úgy ezt váltotta volna ki belőle, mint ez a mostani, mert hogy adott esetben a Kejfejancsi ilyen hiánypótló tudjon lenni, nézzék, ez azért nem semmi. Tehát itt most nem arról van szó, hogy jó a műsor fialaúr, ugye ilyet el lehet lőni, de az, hogy valaki beköltözik valakinek az életébe, miközben az élet kiköltözött az ő életéből olyan módon, mint amit az előző néző hallgató elmondott, Csak szerénységfélelőtás. 0620 381 6196. Ön és a vírus. De ha megadjuk a tiszteletet a vírusnak, akkor a vírus és ön. 0620 381 6196. Van-e önben kórházfélelem? Van-e önben halálfélelem? Vagy ő azt gondolja, hogy ez Soros György bűne, ő szabadította ránk, azt pedig ahogy az összes többi dolgot nem kell komolyan venni. 0620 hat husz háromszáz 0620 egy felhív és elmondja a saját történetét, akkor utána én is előjövök egy történettel. Kössünk alkut. 0620 381 6196-os. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt, Kálán 5 félelem, depresszió tévében. És ezzel együtt ötös egy tízes skálán? Hát igen. Hát azért, mert még vannak barátok. Ja, értem. A Mitől le depressziós? Ha ez valóban depresszió, és nem csak valamiféle méla bú, de az is elég. Hát az halátszélem betegség, franc egész a az életem. Tehát ön például Tud-e úgy kezelésre járni a betegségéből adódóan, ahogy korábban járt, ha egyáltalán a betegség ilyen kezelést igényelt? Mindenhol járok. Petszét is voltam. Tehát De... azért adok, adok hozzá, hogy, hogy megnézem a szervezetet. Tehát ami a kezelést illeti, abból az igényt a világán semmi nem maradt el, ami egyébként koronavírus járványtól függetlenül, nem, nem szedem a gyógyszereket. Magas férnyomás, nehéz lépzés. Ön egy veszélyeztetett az életkorából és a betegségeiből adódó? Nem, hát én a, a testemre, hogy hogy működik. És hogy működik? Magamtól megyek el, úgyhogy most az idén is a húzósba megyek. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy mit mutat a teste? Hát amúgy különben jól vagyok. Rengeteg vitamin szedek. Várj, hogy vége legyen? Nagyon. Oké. Okay. Holnap vége lesz. Mivel lesz más a holnap, mint a ma volt? Hát akkor ami elmaradt utazás. Tehát holnap fogja magát, és berámol, és elindul Kubába? Hát szeretném, igen. Helyes. Elmondta. Tökéletesen megértettem. Ön tehát holnap elmenne Kubába. Higgyel, ha múlna, már ma elmehetne, csak ez nem egy vicces dolog. Hát, ami itt van előttem, ez elvileg egy vicces dolog, de gyakorlatilag hát nézzék, van olyan, tudják, hogy tisztes nyomorúság. A tisztes nyomorúság az olyan, hogy önöknek nincs pénzük, használt ruhát hordanak de valami olyan módon bánnak a ruhájukkal és magukkal, hogy mégis olyan benyomást keltenek, hogy az első szembejövő nem azt mondja önökre, hogy önök milyen kopottak. Hogy ezt hogy kell megvalósítani, ez egy nagy titok. ígyben ne várjanak tőlem módszereket. De van valami cifra nyomorúság ebben az országban, amit ez a járvány ezt csak tovább rondított, és engedjék meg, hogy ennek egy ékes bizonyítékát mutathassam be önöknek, amelyet az országos mentőszolgálat biztosította számunkra egy történet leírásával. Akik ugye régen hallgatják a műsort, azok tudják, édesanyjám mondta, hogy a gálájuk fordulnak ki, hogy ez kinek a bűne, hogy kell-e bárkit is felelősségre vonni, nem hiszem de nem csak az ad egy kórképet Magyarországról, hogy mit művel velünk, vagy másokkal a vírus, hanem, hogy annak kapcsán, hogy festjük le magunkat, az országot és a tevékenységünket. Fialelvtárs, sok beszédnek, sok az alja. Országos mentőszolgálat. Tegnap. Csak nem belehalt a házastársi kötelezettségébe egy férj. A házastársi kötelezettségébe az idézőjelben van. Még egyszer, csak nem belehalt a házastársi kötelezettségébe egy férj. Alatta ilyen emoik, vagy hogy kell ezt mondani, én mindig csodálkozom, amikor nagyon híres emberekkel, vagy nagyon komoly emberekkel levelezem, és ilyeneket küldenek nekem, ilyen mosolygó fejecske, vagy ilyen lefelé görbülő fejecskék. Tehát valahogy azt, gondoltam, azt gondolta az ember, hogy vannak emberek, akik ilyeneket tuti, hogy nem küldenek, hát Ebben óriási tévedtem, itt van három ilyen, van a rajta, tűzoltóautó, ha az autó, bár a mentőszolgálatnál mi lenne tűzoltóautó, talán egy mentőautó, meg egy ilyen fejecske, ami ilyen új, ilyet mutat. Szöveg. Komikusan hangzik, inkább drámai annak az ötven év körülű férnek az esete, aki szeretkezés közben lett rosszul január elején egy észak-alföldi faluban. A férfi vérkeringése minden előzetes panasz nélkül omlott össze éppen felesége karjaiban, aki első pillanatban fel sem fogta a szürreális helyzetet. A kezdeti rémület után azonban a nő minden erejét összeszedte és tűpontosan követte a rutinos mentés irányító életmentő utasításait. A hősies feleség ugyan zokogva kezdte meg féle újraélesztését, a segítségére riasztott mentőegységek hamar átvették tőle és emelt szinten folytatták az életmentést. A mentők több mint egy órán keresztül küzdöttek a férfi életéért a padlóján ami sikerre is vezetett. Végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit, ahol azonnal további életmentő beavatkozásokon esett át. Mielőbbi felépülést kívánunk az életmentésben részrevőknek, gratulálunk! Szívecske, mentőautó és lobogó! Ez így, ebben a formában. Hogy tetszik öröknek? Tényleg? Mondják már meg! Szükséges esetén felolvasom még egyszer. Nem lesz attól jobb. 0620 381 61 96. Ha nem telefonálnak izibe, én hozzákezdek az elemzéshez. 0620 381 6196. Oké, hát akkor hozzákezdök. Csak nem belehalt a házastársi kötelezettségébe egy férj. Na most hányszor panaszkodunk mi Orbán Viktorra az ügyben, hogy ő egy olyan macsó, akiről azt feltételezzük, hogy ő azt mondja, hogy pénz számolva asszony verve jó. Miközben ilyen az életében nem mondott, vagy hogyha mondott, azt nem nagy nyilvánosság előtt tette. De mi az, hogy belehalt a házastársi kötelezettségébe? Elnézést, valaki megmondaná nekem, aki sajnos elmúlt már hatvan szörnyű kimondani. Mi az, hogy házastársi kötelezettség? Én ezt a szó összetételt, szerintem ma ebben a műsorban többször mondtam el, mint az életemben eddig összesen. És hogy vajon abba halt volna-e bele, az egy, megint egy másik kérdés. De hogy viszonyulunk ahhoz, hogy házastársi kötelezettség, amit ráadásul idézőjelbe raknak? Tehát milyen az a házastársi kötelezettség, amit egyébként idézőjelbe kell rakni? 0620 381 61 96. Kaptam sms is, ezt eddig még sose kaptam. Ezt hogy kell kinyitni? Valaki mondja meg, hogy mi az a házastársi kötelezettségi nézőjelbe, mert hülye halok meg. Eddig megpróbálom ezt az sms kiszedni a sehonnan. FaceTime, naptár, fotó, kamera, mail, óra, térkép, időjárás, emlékeztetők, jegyzetek, részvények, könyvek, app store, podcastok, TV egészség, otthon, valet, beállítások. Beállítások. Hát ez nem az. Igen. Telefon beállítások, kamera, óra. Úgy látom, hogy önöket olyan nagyon nem foglalkoztatja ez a házastási kötelezettségével meghalt pacák. Nem zavarja az önök jó érzését. Kezdek olyan benyomást kelteni magamnak, mint... Ah, megtaláltam. Kihagyás. Azt írja B... De most befutott egy telefon. Jó reggelt! Befutottam. Van egy zöld karika azonban, azonban a esett. Hát a házas ilyen zöld zöld alapban. A házassági kötelesség... Az Ház, a stárség, kötelezettség. Házastársi kötelesség. Hát volt ez a régi vicc, amikor elmegy a Kovács úr az orvoshoz, hogy az ő szomszédja a Szabó heti háromszor, és ő csak kéttel hetven évesen, és hogy mondja maga is nekem ez összembe, erről a, erről a, a kötelezettségről amit bele kéne, hogy foglaljanak még ott a bazilikában is, hogy, hogy, hogy ez is kötelező akárcsak az ázsókabban. Ez vicces, vagy nem vicces? Hát ez, ez, ez, ez, ez tragikomikus vicces. Az, hogy az országos mentőszolgálat ezt a címet adja ennek a történetnek, ha ennek hát a bűn... egy másik víz. Ha ennek a bűnösnek a záloga a kezedben van, akkor azon kívül, hogy gyerekkorodban azt mondták, hogy letöröm a kezedet, ha még egyszer ilyet csinálsz, ugye itt konkrétan, hogy írsz. De miközben azt mondtam, hogy én igazán nem szeretném, hogyha az állását miatt kéne otthagyni annak, aki ezt elkövetted. De szerinted mit érdemel az a bűnös, aki egy történetet azzal a címmel lát el, hogy a továbbiakról ne is beszéljünk, csak nem belehalt a házastási kötelezettségébe egy férj? Kicsoda a, a mentőszolgálat szóvivője? A, a sajtós, vagy a sajtósa, mert szerintem ő neki egy ilyen, egy ilyen gyönyörű tét, mint a munka, hogy, hogy egy ilyen cikk. ilyen, ilyen, ilyen blikszerűvé tették az egész mentőszolgálatot. Viszont én nem ezért telefonáltam, hanem baj a, a koronavírussal kapcsolatban. Egy ilyen jó kis összeesküvés elmélet érdekel, véletlenül? Hát, ha izgalmas, és vannak itt teteje, meg nekem Hát, ez a kettő talán van. Én el tudom képzelni azt, hogy a jövő az arról fog szólni, hogy most ö, tényleg összeesküvés elmélet, és tényleg valószínűleg nincs így, de azért ö, érdekes, hogy most a világ harcol azért, hogy megvegyék az oltóban ja. Majd utána kijönnek a különféle variációk, és mint ahogy ott van előtted az a kis telefon, amin van egy alma logó, és nem tudod kezelni, hogyha nem tudod letölteni, vagy nem fizetsz azért, hogy a negyedik, mutáció, negyedik mutációt megvedd, akkor körülbelül úgy járt, mint azon a telefonon, hogyha nem tudod a frissítést. De én pont leszölteni. akkor találtam találta meg, drága barátom, kedves FG, amikor éppen hogy Ennyire nem rossz a helyzet. Arról nem beszélve, hogy amit te leírtál, az teljesen életszerű, de az, hogy az ember ott feltétlenül el is akadjon, az már kevésbé törvényszerű. Jó reggelt. Bocs, jaj, közben, jaj, jaj. közben megszakadt ez az reggelt. Igen, csak, csak vagy... azt mondtam neked, hogy, hogy én magam is kibányáztam Igen. a telefonból, pont azért nem tudtam felolvasni, mert te telefonáltál. Tehát azért ez Igen. ennyire Igen. nem borzasztó. Igen, de amikor nem töltöd majd le a és ha nem kapod meg a legkrissebb oltást, és nem veszed meg, mert most még egy ingyen van, de lehet, hogy az lesz, hogy a negyedik mutációnál már egy oltás kerül 15 ezer forintba, és ez az, az új adó hogy megkapd, mert különben vírusos lesz rá. nem lehet bele gondolni, hogy ez a, ez a jövő? Ilyenbe bár, bele be lehet gondolni, de ennek semmi köze nincs az összeesküvés elmélethez. Hát akkor lehet, hogy ez a valóság, Nem, ez, ez, ez egy ilyen négyes. Ez adott esetben a te szorongásaidról szól, drága barátom. Hú, ez nagyon megvan. Az a szorongás, az rendesen megvan, és azzal együtt, hogy elutazom, én fontosan is mint bárki más. Én ezt értem, jobban. de azt mondom, hogy ennek következtében ez nem összeesküvés elmélet, hanem te magad vagy. Éjjá, hogy ne. Na, na Hát ezeket egy építgetem magammal. Nagyon jó. Jó reggelt. Ejjj, Itt hívtam föl. Megszüntettem. Kigyékel el, hogy én minden telefonhoz értek, csak nem úgy, mint ahogy azt a telefon kitalálója gondolta. Tehát az egy telefont valaki kigondol, és azt gondolja, hogy azt úgy lehet használni. És akkor jövök én, és egy pillanat alatt átalakítom. Csak nem belehalt a házastási kötelezettségébe egy férj. Nézzék, aki ezt írta, a következőt tudom mondani. Ha valamibe belehal, az nem a házastási kötelezettségébe, mert a patológus valószínűleg a papírba, amiben megfogalmazza, hogy miben halt meg az illető, ott valami egyéb okot fog, szívvelégtelenséget vagy valamit, házassársai kötelezettségbe drága barátom, barátnőm, drága törölve, nem lehet belehalni. Ha pedig házastási kötelezettségbe hal meg valaki, mert ilyen létezik, az olyan, mint a nátha, akkor drága barátom, nincs olyan, hogy nátha idézőjelben, és nincs házastási kötelezettség idézőjelben. Tehát maradjunk abban, hogy ha már valaki egy akkora farok, hogy ezt egyébként ebben a formában megszüli, akkor ne tegyen oda idéző élet, mert attól nem lesz kisebb farok, csak nagyobb. Menjünk tovább. Komikusan hangzik, inkább drámai annak az 50 év körül félnek az esete, aki szeretkezés közben lett rosszul január elején egy éjszak-alföldi faluban. Én nem tudom, hogy van-e olyan története önöknek, amikor kihívták a mentőket, és ez komikusan hangzott, mert valami komikus dolog történt. Arról nem beszélve, hogy tételezzük fel, hogy történt ilyen dolog, az, hogy komikusan hangzik, azt egyetlen egy ember. Vagy ahhoz az emberhez tartozó közeg mondhatja, az, aki elszenvedi. De az, aki ezt kezeli, let az egy orvos vagy mentő, drága barátaim, annak ilyen jogosultsága a tévedés minimális kockázatával nincs. Ha pedig úgy kezdődik egy mondat, hogy komikusan hangzik vesző, inkább drámai annak az ötven évköli fénynek az esete, akkor maradjunk abba, hogy megfelelő rész aláhúzandó Döntse el az, aki ezt írta, vagy ha valaki egyébként ezt moderálja, ott az Országos Mentőszolgálatnál, remélhetőleg a fontos feladatokat jobban látják el, mint ahogy ezt a vicces, vagy látszólag vicces Facebook posztot elkövették, tehát akkor maradjunk abban, hogy komikusan hangzik annak az 50 év köli férnek az esete, vagy drámai annak az 50 év köli az esete, de ez így egymás mellett nem működik. 06-20-381-61-96. Később a kommentekben, amelynek rengeteg van, és amit nem fogok felolvasni, mert az bizonyos szempontból rosszabb is, mint az írás. Ü Uh, azt is kifogásolják, hogy megírják, hogy ez egy észak-alföldi faluban történt, és ezt is kifogásolják, mondván, hogy nem minden észak-alföldi faluban tűnik föl este uh, mentő, és ebből adódóan, ha ez egyáltalán este történt, uh, beazonosítható az illető. Jó reggelt! Tiszteltem, azt eh, hogy az egész cikre csak nem Tehát ez legyen a világ legnagyobb baja, hogy ezt a cikket így fogalmazták meg. Tök leges erről beszélni. Érti? Szóval ez, ez egy pórhintés. Elnézést? Egyrészt szeretném önnek elmondani, hogy rajtam kívül más is felfigyelt rád, de az egész műsor arról szól, amit én felfedezek, és eddig. Hát ami... persze, hát arról szól, amit a maga csinálja a műsor. Ez egy vicc. ugye ez ezzel foglalkozik? így májlik, meg ilyenek. Hát uh -huh. jó, ez az én véleményem, hogy fölösleges, valami értékesebb témák. Itt most belekötni az élőszálba, tudom, hogy ez magától nem idegen, de hát próbáljon valami nem tudom, valami hasznosabb idővel tölteni az idejét. Minden jót kívánok! Ne, ne, ne, adja nekem tanácsot! Mi hasznosabb, mint ez? Hm. Elkámpicsorodtam, abban remélkedtem, hogy kapok tanácsot. Na, menjünk tovább. A férfi vérkeringése minden előtt, egyébként csak Hozzuk ezt összefüggésben a tűzoltókkal. Boris Vian a Tűzoltók című novellájával, amit még hétfőn olvastam el. Boris Vian ilyet nem adnak ki a kezéből, de úgy látom, hogy ön az irodalom iránt a szó átvitt értelmében, nem idézőjelesen, kis érdeklődést mutat, és az elrontott fekete humor se az ön világa de ugorjunk át ezen. 0623... Rájött, hogy mégis milyen tanácsot fogadni? Nem, nem, nem, csak a, nem csak a, a, a felénél, amikor lelettem akartam mondani, hogy mi metérjem Kérdeztem, hogy adjon tanácsot, mi hasznosabb? Mivel kéne foglalkozni? Hát az, az hasznosabb lenne szerintem, hogyha mondjuk nem nagy farkaznál le a hátam mögött, így a azt, aki ez benne hogy ez, ez, ez nem, nem stílusos, nem elegáns tudja. Ez, ez konfliktusos. Konfliktusos a kivel? a konfliktusos, ez nem jó. Hát az, aki mondta, hogy mekkora falok, és ugye mi csak nagyon jó falokat. Nem tudom, nem szoktam így emberekről beszélni, ahhoz sokkal súlyosabb dolog kell. Értél, szóval próbáljon már kicsit valahogy úgy megbékélni itt-ott a világgal, a tudja. Tehát nem, nem nagy farkazni a rádióban valakit, akit nem is ismer, azért, mert van egy olyan kifejezés, ami nem tetszik. Tudja, ilyen békülékeny életet, Ezt ismeri maga egyébként? amit én itt kifejtek, az önnek a nem békés. Pikinek pályája, életpályája, tehát hogy békébe élni az emberekkel, nem a szavába vágni, nem lenyagsfarkazni, nem legás. Tehát mondjuk mondhatnám, hogy aki ezt mondjuk benne, a rádióban, hogy jön egy szerkesztő, farkaz, nem, nem érzi, hogy milyen tiki? Ez komolyan. Nem nem mondták ezt még el önnek? hogy ez így nem szokás. Meg nem, nem jó érzés. Pontan tudja, hogy az itt milyen ember ön? Az nem írt egy cikket, aminek önnek nem tetszik a nyelvezetem. Ez nem a nyelvezet. Itt nem egy hát, stiláris... egy nagy hi... farok, ugye? Akkor egy nagy farok. Egy nagy farok. Ez szépen beszél az emberekről, szép gondolatai vannak. Ez nem egy stiláris... Ez nem egy stiláris kérdés, amiről beszélünk. Hát, ez egy stiláris kérdés, hogy maga ismeretlenül ilyen penetráns ö, és lealacsonyított módon beszél valakiről. Keressük meg az országos mondtőszolgálatban azt, aki ezt elkövette? Szokott, szokott, de hát uram, mit mondott ön rá? Szokott így emberekről egyébként beszélni, vagy jó ez, hasznos ez? Face to face? Fölösleges, fölösleges. Face to face? Hát, ez még rosszabb, ez még rosszabb, érti. Elnézést, kérdeztem valamit, hogy face to menjön face. Menjen oda, menjen oda, hát én is mondok valamit, várj meg, amit befejeznek. És érti, és etika. Na, még egy pár jó is kívánok önnek, és nagyon sok sikert, és magasabb nézőszámot, mert elég gyengúti. Nem, abban, abban nem, nem állok rosszul. Tehát önnek alapvetően velem van problémája, tehát a helyzet az, hogy ez itt egy kereskedelmi konglomerátum, kereskedel, mint az elmúlt időben bármelyik, ahol én előfordultam. Nem hiszem, hogy ők azt az energiamennyiséget és pénzt, amit eddig ebbe beletoltak, és ami Hát azért enyhén szóval meghaladja azt, amit az elmúlt időben velem kapcsolatban műsorszolgáltatok elkövettek, megtennék azt, hogyha ezt a műsort nem követné senki sem. Én egészen elképettem a 23. nézettségi adatoktól, amelyek messze felülmúlták azt, amitől én egyébként alapvetően féltem akkor, amikor az internetre való átmenet erről volt szó. Önnek velem van baja? és az egész történethez úgy viszonyul, hogy a velem való baját próbálja beleoltani a történetbe, miközben az, hogy ez mekkora farokság. én azt hiszem, hogy az, hogy aki írta mekkora farok, olyat nem mondtam, azt mondtam, hogy ez mekkora farokság, de hogyha netán azt mondtam, hogy aki ezt elkövette, akkor annyiban például érdekes, amit mondt, hiszen hogy nyilvánvaló, hogyha valakivel beszélgetek, akkor neki nem mondanám azt, hogy ő mekkora farok, mert az, ugye akkor azt kéne mondani, hogy zöldségeket beszél. Ugye ez lenne ennek az analógiája, de nem ez lenne. Gyakorlatilag az, hogy én ezt farokságnak nevezem, és így viszonyulok a történethez, az azt helyettesíti, hogy megkeressem az országos mentőszolgálatot, amit most ezzel a problémával megkeresni nem lenne nagy dolog, beleértve, hogy maga az országos mentőszolgálat az igazán kis stílű, hogy egy ilyen dolgot egyébként közzétesz. Tehát én egyébként ma a mentősökre úgy gondolok, mint akik hűsi feladatokat látnak el, illetve nem hűsi feladatokat látnak el, hanem feladatokat látnak el hűséges módon. Um, az, aki a mentőket, a mentősöket most egy cikkel ilyen helyzetbe hozza, arra joggal lehetnének haragosak a mentőség, de hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, hogyha azzal kerülnék össze, aki ezt megírta, akkor ott az lenne, hogy én két utat tudnék neki, én a békülékeny fialajános ajánlani, mint liberális amivel ugye megvádoltak engem valamikor 2001-2002 hajnalán. Vagy elnézést kér, vagy rúgják ki. Ugye pontosan arról beszéltem még az elején, hogy akarja -e én felelős találni. Az ön telefonja ezt váltotta ki belőlem. Az, hogy azt mondtam, hogy ez egy farokság, azzal gyakorlatilag mentesíteni próbáltam ezt a történetet attól, hogy a felelősét egy olyan helyzetbe hozzam, ahol neki szint kell vallania, neki és mindazoknak, akik lehetővé tették azt, hogy ezt a történetet önök elé Amely történetről mondhatnám azt, hogy én találtam meg az országos mentőszolgálat hollapján, De a helyzet az, hogy ezt valamelyik internetes lap írta meg, és utána kerestem ezt ki, és hogy melyik volt ez az internetes lap, arra nem emlékszem, és most ezzel nem fogom húzni az időt. Ez a kényfejéncső. Ez. A farokság magyarul egy menekülő út. Pontosan el tudom mondani. Menjünk tovább. A férfi vérkeringése minden előzetes panasz nélkül omlott össze éppen felesége karjaiban, aki első pillanatban a fel sem tudta, A férfi vérkeringése minden előzetes panasz nélkül omlott össze éppen felesége karjaiban, aki első pillanatban fel sem fogta a szürreális helyzetet. Ha önöknek a férjük vagy önöknek a feleségük szeretkezés vagy nem szeretkezés közben rosszul lesz azt a mentőszolgálat nem írhatja le szürreális helyzetként. Önök leírhatják szürreális helyzetként, mert hogy egész egyszerűen szavakat nem találnak arra, ami önökkel éppen bekövetkezett. A mentőszolgálat számára, hogy az árvízvédelem számára a magas folyó nem teremthet szürreális helyzetet. Az egy olyan pihent agyra val, pihent agy egyelő farogság, olyan pihent agyra van, amely pihent agynak az Országos Mentőszolgálatnál csak úgy van helye, hogyha az egyébként nem manifáctálódik egy ilyen posztban, mint ami előttem van. A feleség mondhatja, hogy az szürreális volt. A mentők nem mondhatják. Ráadásul az, hogy szürreális volt, az a mentők valakinek az elmondás alapján összegzik, amit egyébként a hallgató nem kifogásolhat, viszont a hozzátartozó igen. Tehát azt például, hogy ezt a posztot úgy követték el, hogy ezzel tisztában volt-e a hozzátartozó vagy sem, az megint egy olyan kérdés, amit föl kéne tudni tenni annak, aki ezt megírta. De még egyszer, amennyiben erre az útra lépek, akkor már nincs irgalom, akkor no mercy. Akkor vagy bocsánatkérés, ami nem állna jól, az nem helyreigazítás. Vagy pedig annak az illetőnek, aki ezt elkövette a távozása, de az a helyzet, hogy aki moderálja, aki felügyeli az országos mentőszolgálatnak a Facebook oldalát, annak is mennie kell. Én pedig koronavírus járvány idején... Hát ez majd döntsék el egyébként önök, ha gondolnak ez ügyben megnyilvánulni. első pillanatban fel sem fogta a szürreális helyzetet. A kezdeti rémület után, rémület volt, és nem szürreális helyzet. A kezdeti rémület után azonban a nő minden erejét összetett, és tűpontosan követte a rutinos irányító életmentő utasításait. Ebből a szövegből pontosan az hiányzik, hogy egyébként előtte fölhívta a mentőket. Hiszen egyébként hogyan tudta volna követni a irányítónak az utasításait. Jó reggelt! Szerintem ez egy gyalázat a feleségekkel minden jó Nem értek önnel tökéletesen egyet, de az, amit mond, avval tökéletesen egyetértek. Tehát a fogalmazás módja, ez a férjekkel szemben is gyalázat, ugyanis. Ez az életünkkel kapcsolatosan gyalázat, mert. Valami olyan módon állít be egy történetet, amihez egyébként nekem, mint kívülállónak az íg egy a világán semmi köszön. A kezdeti rémület után azonban a nő minden erejét összeszedte és trippontosan követte a rutinos iránytó életmentő utasításait. A hősies feleség ugye a Zokolva kezdte meg a férje újraélesztését, a segítségére riasztott mentőegységek hamar átvették tőle és emelt szinten folytatták az életmentést, ugye ebben nincsen benne az, hogy közben meg egyebek, de mi az, hogy a hősies feleség? Ha egy feleség egy, rossz, egy rosszul lévő férjet életben akar tartani, az nem hűsiesen jár el. Az pontosan úgy jár el, mint egy feleség. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Fuchszárnás vagyok! Figyelek! E, azt hiszem, hogy hallani fogom a tévében, vagy a lapokon, mert párhuzamosan... Akkor távolodjon el tőle, és... Mondja azt, amit szeretne mondani. Oké, kedves János üdvözlöm először is. Életem első betelefonálását majdom végre. Eddig Ö, jól innen... csinálta. Köszönjük? Eddig jól csinálta. Oké, köszönöm. Szóval bennem az jön le, ami úgy általában mostan, nem mostanában már elég régóta az összes ilyen internetes oldal kapcsolatban, illetve főleg a kormányzat a vonatkozó gyerekkel kapcsolatban hogy fókuszálni, nem fókuszálnak a valódi problémákra, próbálnak maghatolni. Híregytet viszont meg kell jelenni az oldalakon, és akkor inkább ilyen klikvadásos... Elnézést, ez oldalakon. nem a blik magazin, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt el kell, hogy köszönjük öntől, ez nem a blik ez nem a Bors. Ez az Országos Mentőszolgálat Facebook oldala. Az Országos Mentőszolgálatnak ma annyi dolga van, mint ahány csillag nincs az égen. Volna miről beszámolni? És be is számolnak róla. Ezt úgy mondják, hogy kis színes. Csak hát ez nem kis színes. A kezdeti rémület után azonban a nő minden erejét összeszedett, a hősies feleség ugyan zokogva kezdte meg férje újra és a, a riasztott mentőegységek, innen ugye hiányzik az azonban, hamar átvették tőle, és emelt szinten folytatták az életmentést. Ugye mert a szegény feleség, aki ugyan hősies volt, ez emelt szinten nem tudta megvalósítani. A mentők több mint egy órán keresztül küzdöttek a férfi életét a hálószoba padlóján. Van az egészben valami szexista. Én nem nagyon olvastam egyébként olyan mentőekkel kapcsolatos leírást, hogy éppen a mezőn, a réten, virágok között akartak-e valakit újraéleszteni. Tehát itt a hálószoba padlóján, mint egy külön elem, hát tudják, mint ettől is menjen ki a gálája, aki ezt megírta. Jó reggelt! Jó reggelt. Igazából engem azt foglalkoztat, hogy a legkötelebb, hogy ilyen ilyen helyrebe kerülök mondjuk én, akkor abban a szellemben így fel a mentőszolgáltató, hogy azon olyan is picit lesz a Facebookon. Tehát ez ilyen nagyon indiszkrétnek ez az, az egész helyzetben. Ebben önnel egyáltalán nem vitatkozok, tehát hogy most a féri egyébként, ha ezt olvasná, mit gondolna túlmenően azon, hogy túlélte, hát ebben nem tudok belegondolni, mert, mert, mert nem tudok. De a kérdés az teljesen alapos. Azért remélem, hogy nem, tehát nem így fogok felhívni, hogy ilyen helyzet lesz, de azért, azért ott van valamod bennem. Abszolút, ebben önnek teljesen igaza van. Hát illetőleg már amennyire egy érzést igazolni kell, meg tudom érteni. Köszönöm, hogy hívott. A mentők több mint egy órán keresztül küzdöttek a férfi életét a hálószoba padlóján, ami sikerre is vezetett. Ki tudja, ha nem a hálószoba padlóján csinálták volna, akkor az is sikerre vezetett volna. Végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit, ahol azonnal további életmentő beavatkozásokon esett át. Mielőbbi felépülést kívánunk az életmentésben résztvevőknek. Mielőbbi felépülést kívánunk, Vesző, az életmentés résztvevőknek gratulálunk! Ki akarod nyomozni, Péter, hogy ki volt az, aki ezt írt? Ugye én már egyszer belefutottam ebbe, ha visszaemlékeznek rá, amikor ugye arról volt szó, hogy Kárpáti Er Péter milyen uh, tóksókat uh, hoz létre közismert emberekkel pénzért miközben kiderült, hogy Szlávik János például úgy tüntette fel, hogy Szlávik János soha az életben nem rócsózott Kárpáti Erpéterrel, Pál viszont igen. Én utána még beszéltem is pállal, mert összeakadtunk a Szent István körúton. Másodszor lépek ugyanabban a folyóban, mi a kéfejancsi esetén egyáltalán nem vicces. De tudják mit? Különös tekintettel arra, hogy volt az az illető, aki betelefonált. Azt kérdezem önöktől. Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van? Nyolc óra lesz, hat perc múlva. Nem érdemel semmit, mert a... először is azt kéne 5 embernek... Nem. Átgondolva a kérdést. Ugye az legyen, hogy ne legyen következménye az esetnek, mert nincs jelentősége. Ez az egyik opció... A másik opció az, hogy akkor legyen két szélsőség, e, illetve három. Kérjen bocsánatot, vagy rúgják ki. Három lehetőség van. Az egyik az, hogy nem történt semmi, így aztán nincs miről beszélni. A másik lehetőség, hogy kérjen bocsánatot, a harmadik lehetőség pedig az, hogy bocsássák el hogy aztán azt is bocsássák el, aki ezt lehetővé tette, az egy külön történet, de az most nem tartozik ide. Várom a telefonjaikat, SMS-t is küldenek, most már egyre nagyobb számban, egyszer majd biztos lesz itt egy falam, hol én az SMS-eket és a cset üzeneteket is látom, függetlenül, hogy ebben még nincs nagy gyakorlatom, de szívesen beletannulok. Most azonban egyelőre telefonokat várnék. Előttem van az Országos Mentőszolgálat csak nem belehalt a házastási kötelezettségébe egy félházastási kötelezettség idézőjelben című verse, vagy posztja, hogy ne legyek itt ilyen vicces, és ennek kapcsán én azt kérdeztem önöktől, akik egyébként az elmúlt percekben a kejfejancsi rabjaival váltak, nem történt semmi. Ja nem. A negyedik az, hogy nekem kell bocsánatot kérni. De akár az is lehet, hogy akkor engem kell ilyen kirúgni, de most maradjunk abban, hogy jó, akkor a kirúgást is vegyük ki. Három opció van. Nem történt semmi, a, mentőnek ke, a mentő az OMS-nek kell elnézést kérni, vagy nekem, mert nem az, hogy nem történt semmi, de ráadásul még szahart is kevertem. Jó reggel. Jó reggelt! Nem történt semmi, Kérjenek, bocsánat. Elnézést, önnek sikerült egyszerre két olyan dolgot mondani, ami kiirtotta egy... egymást? Ebben önök időnként éle járnak. Jó, itt valaki írt, nem történt semmi, akkor az sms is beleveszem. Küldjenek SMS-t, akarnak, a 06 ra Eddig egy szavazat van, nem történt semmi. Nem történt semmi. Kérjen bocsánatot az UMS vagy kérjen bocsánatot a Kejfejöncsé. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem történt semmi. Tessék? Nem történt semmi? Jó, én ezt értettem. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönjük! Az nem tudom, micsoda. Hát kérem bocsánat, bocsánatot. Kérjen bocsánatot. Csak, hogy legyünk egyértelműek. Nem történt semmi, kérjen bocsánatot az UMS, kérjen bocsánatot a Keifejancsi. Jó reggelt! Jó reggelt, Gálló! Kérje! Fejezze be a mondatot! Jó reggelt, mert kérjen bocsánatot a mentőszolgálat! Köszönöm! Köszönöm! 0620 381 61 96 Jó reggelt! Lakatos jó reggelt! Köszönöm a középső igenis történt és a mentőszolgálat kérje a bocsánatot! Köszönöm! 381-6196, ha majd több telefon lesz, akkor könnyebb lesz. Maradjunk abban, hogy mint a, a műsor történetében az SMS-ek nem voltak elfogadhatóak, továbbra se lesznek elfogadhatóak. Vagy telefon, vagy más nem veszek figyelembe, ez nem, nem fog variálni. Neküldjenek -e sms arra kérem önöket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a mentőszolgálat, kérjem, bocsánatot. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, a mentőszolgálat, kérjem, bocsánatot. Köszönöm szépen. 0620-381-6196. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Ivánok. Figyelek. Jó reggelt, kívánok. Azt mondjam, mire vár? Viszont, ha... Nem történt Nem történt 0 20 381 61906 Jó reggelt. Jó reggelt. Mentő szolgálat, pardon. Nem értem a mondatot. Mi milyen mentő szolgálat? Hol hol szólta teljesen mondta? Jó reggelt. 06, 23, 86, Legyen szíves elmondaná, mire szavaz? Bocsánat, a mentőszolgálat. Kérdés. Elnézést, melyik? Nem történt semmi, bocsánat, OMS, bocsánat kell, fejáncsi, melyik? Ö... OMS. OMS, Köszönöm. Elmegyünk tízig. Jó reggelt! Jó reggelt, mentő, kérjön, bocsánat! Köszönöm. Ez mutatja egyébként azt, hogy más telefonra van szükség, ez egyértelmű, tehát ez nem mondom, hogy kínszenvedés, de nem az igazi. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem vagyok, jó reggelt. Úgy értettem, hogy mentőszolgálat várjon, hogy a mentőszolgálat kér mostának. Jó, ja, nagyon szépen köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jó. Akkor megvan a 10 szavazat. Nyilvánvaló egy egy másik telefonnal ez ennél gyorsabban menne, mert nem arról van szó, hogy önök nem telefonálnak, hanem hogy maga a technika ezt teszi lehetővé. Őt még meghallgatom, de jó az utolsó. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem vagyok de szerintem ez orvosi titag Rendben van, és akkor mi a három opcióból? A legszigorúbb. A legszigorúbb. Oké, rendben van. Az ugye ebben az esetben a bocsánatkérés, hiszen a kirúgás nem szerepelt. Ha Horváth Péter hallgat engem, akkor ha elkezd eljárni az... Nézzék, azért nem járok el az OMS-nél. Mert én azt gondolom, hogy az OMS-nél ennél fontosabb dolgokkal foglalkoznak. Az, hogy idejük volt arra, hogy egy ilyet megjelenítsenek, szerintem az, hát mi a legenyhébb kifejezés? De ez nem elegendő, ez nem lett elegendő a kejfejancsének ahhoz, hogy most dúlást rendezzen a... az Országos Mentőszolgálatnál. Így utólag abban gondolok bele, hogy vajon, amikor ott a tóksó kapcsán eljártam, akkor vajon nem farkasítottam-e túl a történetet, de a múltban nem megyek vissza, mert avval már nem tudok mit kezdeni. Azt gondolom, hogy egy felnőtt műsor, felnőtt műsorvezetője ezt így ebben a formában megjeleníti, annak érdekében, hogy lássák, hogy mi a fontos és mi a fontos talán, ez ugyanis fontos. Aki ebben fontos talanságot lát, az... Azt megértem, de abban nem tudok. Tehát ha ő nem mutatja meg, hogy mi az a koordináta rendszer, ahol ez fontos talának bizonyult, és én ebben tanácsot kérek tőle, nem viccesen, és személyeskedni kezd, őt meghallgatom, de ez a maximum. Önök egyébként elsőpről többséggel arról beszéltek, hogy kérjen bocsánatot az OMS. Én őszintén remélem, hogy a Kejfej Jancsi ismét fog annyira szárnyalni, hogy egy ilyen műsornak a híre eljut az OMS-hez, és anélkül, hogy én erről tudomást szereznék, ott összülnek azok, akiknek egy ilyen történet kapcsán össze kell ülniük, és megteszik azt, amit ilyenkor tenni kell. Nem gondolnám, hogy az OMS bocsánatot fog kérni, de megváltoztatja a közlés politikáját. Utolsó telefonezükben Jó reggelt! Jó reggel, János! német felett vagyok. Csak azt jelezném, hogy a telefonban halka lehet a beteleponálókat, ha legalábbis én még érzékel. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ezzel ez a fejezet befejeződött, őszintén sajnálom az apropót. Az az, az internetes újság egyébként, amelyik ezt eredetleg feldolgozta, el, eh, emlékezetem szerint ezt vicces történetként fogta föl, én az első pillanattól kezdve nem láttam benne a vicces történetet. A házastási kötelezettség leírásától. Tehát akinek a szexuális élet házastási kötelezettség, arról önmagában megvan a véleményem. Az, hogy ezt az UMS leírja, aztán még idézőjelbe is teszi, hogy ezzel a saját felelősségét csökkentse, ez minősíthetetlen. Mennyire minősíthetetlen? Nagyon. Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ugye ön ma még a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, ezben a mai világban soha sem lehessen tudni, hogy kivel mi történik. <gül> igen, én, én így tudom. Nekem, Erre a mai Mond nekem egy nagyon rövid pályaívet? Ö, igen, én az új színház stúdiójában kezdtem a, a közszínházi pályafutásomat. Ott négy évet ö, dolgoztam, többek között rendezőassistensként is, miután elvégeztem az ottani két éves képzést, és utána vettek fel a Színművészeti Egyetemre, Jordán Tamás és Lukács Andor osztályában. Meglehetősen nagy létszám osztály voltunk, 22-en voltunk abban a, az időszakban ott, négy évig. És utána egy évet eltöltöttem a Szolnoki Színházban, akkor még szikura János volt az igazgató, és utána egy év, úgymond szabadútás után, kerültem át a Szegedi Nemzeti Színház Társulatához 2008-ban, és ott 2018 július 1-től vagyok főigazgató, miután az előző évben kiírták a színházvezetői pályázatot. Miért pályázott? Ugye apukám, aki, aki orvos volt, igen? ő azt mondta, hogy a kórházigazgató nem orvos. Uh -huh. Hát én alaposztóan színált csinálóként tudnám magamat apostrofálni, hiszen ugye színészszakon végeztem, bár rendezőszakra is felvételítem, és utána a Színművészeti Egyetem után művészetmenedzsmentet tanultam, a Moholin a Művészeti Egyetem menedzser majd a Károlin két évet Masterszakon színháztudományt, és utána még beiratkoztam az átalakult, akkoriban átalakult nekropolitán egyetemre stratégiai marketing szakra, pedig azért, mert egyrészt szeretek tanulni, kíváncsi vagyok, másrészt pedig a színhatszínálással kapcsolatban voltak ambícióim, tehát szerettem volna az egészbe rálátni. Ezért is jártam el ezekre a képzésekre is, és volt egy olyan fajta távoli célom, hogyha bármilyen módon társulatot lehet szervezni, projekteket lehet végrehajtani, vagy létrehozni, akkor, akkor szeretnék minél nagyobb és pontosabb tisztát képet kapni ezzel a kapcsolatban. Ön hány éves? Én 42. És amikor? Amikor a Szegedi, amikor a Szegedi Nemzeti Színházhoz kerültem, akkor, akkor azt éreztem 7-8-9 év után, hogy másképpen is lehetne szervezni a, a műsor struktúrát, hogy az egész színház stratégiai, működési, művészeti programja az Másképpen is tudna működni, és talán hatékonyabb lenne, illetve, hogy uh, ahhoz, hogy fölkerüljön az Országos színházi térképre, másmilyen módon kellene uh, a repertoárt összeállítani, más rendezőt kell dolgozni, kicsit alakítani a társulat összetételét. Lehetséges, hogy és... felszínes voltam abban segítsen, hogy még mielőtt oda került volna igazgatónak, ön ott töltött hosszabb időt Szegeden? Ja, így van, így van, én tíz a színőtként a voltam. És Magyarul, hogy amikor színházigazgató lett, akkor nem kellett bemutatkozni az ügyelőnek. Nem, nem. Hát ez volt az egyik alapjának, hogy egyetlen pályáztam. Tehát, a többiek olyan... biztatták, egyetlen tudták-e azt, hogy indul, hogyan tekintettek önre, aki egyszerre csak kivált közülük, és az igazgatójuk lett? Hát többen biztattak. Amikor a pályázati időszak volt, akkor tekintve, hogy amíg nem volt kész maga a pályázati anyag, amíg nem kaptam meg azokat a támogatói nyilatkozatokat, akár más intézményektől, akár színházrendezőktől, addig én ezt nem hoztam nyilvánosságra. A pályázatom beadása előtt nem sokkal jelentettem be, úgymond a, a társulat egészének, és, és utána Lezajlottam az igazgató választási folyamat, és utána lettem igazgató. Azt baharagtam el az előző mondatként, hogy, hogy nem is nagyon pályáztam volna én, én új helyszínre. Tehát ismertem a, a szegedi színházat, a társulatot, a, a városnak a közönségét. Én a városban több helyen is rendeztem korábban, tehát ez adott egyfajta bátorságot, vagy egy lehetőséget. 2018-nak melyik, melyik felében lett igazgató? júliustól. Magyarul durván volt, hát, két éve nem volt, egy erős másfél éve volt, ahogy ezt szokták mondani, békeidőben. Már amennyiben van Magyarországon egyáltalán békeidő. Most ugye a békeidőt a nem békeidőtől nem a politika választja kivételesen, hanem a járvány. Hát így van, igen. Ön annyi mindent tanult, lehet, hogy éve. az elképesztő az, amit a járvány okozott arra volt-e bármelyik végzet, tehát az, ahogy onnantól kellett kezelni a színház helyzetét, az bármelyik diplomája egyébként úgy segítette elő, ahogy nem segíthette volna elő másféleképpen, amikor beiratkozott. Magyarul, hogy amikor oda elment, akkor nem gondolta, hogy ilyen rendkívüli helyzetben, vagy kvázi rendkívüli helyzetben fogja tudni hasznosítani azt, amit ott tanult, de bármelyik végzettsége erre az időszakra kifejezetten alkalmazható volt-e vagy sem. Hát azt gondolom, hogy egyik, egyik egyetemen sincs olyan fajta képzés, ami egy világjárvány megoldásaira lehetőséget kínál. Hát nyilván, hogyha valami fajta válságmenedzsmentszel foglalkozunk, mondjuk stratégiai marketingből, akkor talán az lehet az. Tehát nyilván a, a, az éppen adott időszak első kihívások megoldását kell valamilyen módon megtalálni, de természetesen ebben azért ugye nem volt egyedül sem a Szegedély nemzeti címenet, sem én, bár mindenki egyedül érezhette magát azt gondolom, benne a helyzetben, mert senki nem találkozott ilyennel. Volt egy riport, amikor megkérdezték azt, hogy új igazgatóként milyen feldolgozni egy ilyen ö, esetet. Én erre azt mondtam, hogy bármelyik sportársam lehet az az igazgató 75 éves, és lehet már szíveigazgató. Sem volt felkészülve arra, hogy a színházakat be fogják zárni, hogy egy ilyen globális járvány ö, bezáratja az ajtókat. Tehát erre igazából nem tudtunk fölkészülni. Ö, figyelni kellett, és vagy, vagy figyeltem én is a, a, az állam ö, igazgatása az operatív törzs, a, a kormányzat, az államtitkárság és az a Szöpi igazgatónak a reakcióját, ötleteit beszélgettünk erről rengeteget, tehát így így lehetett valahogyan keresztül vekedni magunkat, de leginkább a személyes tapasztalat, és a sem segítsége volt az, ami, ami ebben Ja, azon gondolkodom, hogy egyrésztről még az esztidikai tanulmányaim alatt szó volt arról, hogy az elásott szobor az tekinthető -e műalkotásnak. Másfél meg a medvék jutottak az eszembe, akik ugye téli álmot alszanak. A szónak abban az értelmében, hogy ugye az elásott műalkotás a szó hagyományos értelmében vett műalkotás, és a medve is másképet mutat akkor, amikor éppen nem a téli álmát alussza, Mennyire más a Szegedi Nemzeti Színház és csatolt részeinek az élete 2020, nem tudom, március, nem április, fogalmam sincs, hogy ugye több szakasz volt, bezárták, kinyitották, bezárták, kinyitották élete azóta, hogy a járvány betette oda alávát? Hát ugye március 11 volt, azért emlékszem erre, mert 13-án lett volna a paraclopera előadásunknak a és csak a házik főpróbát tudtuk megtartani ami hát egy, hogy mondjam, egyébk lesújtó másrészt nagyon felemelő élmény volt, és valahogy ez a kettő jellemzi ezt az egész időszakot. Ugye a tavalyi évben a 12 hónapból, amiben átlag, átlag mondjuk 8 hónapot dolgozik egy színház legalább, négy-et tudtunk összesen teljesíteni, és az a, az a lesújtó élmény, hogy nem találkozhatunk a nézőkkel, hogy nem folytathatjuk a munkát, hogy egyáltalán bizonytalan ideig fel kell függtenünk azt az alkotói létet, amire esküdtünk szó szerint, akár a szünművészeti egyetemen. Uh, másrészt pedig az a felemelő amikor ott volt együtt a társulat az általátók mögött. Hány ember? És megnéztük azt a főpróbát. Hát a, a társulatnak kb. 250 tagja van, és a, ehhez jönnek még azok a, azok a vendégművészek, akik tervezők, akik De tervezők a, a 250-ben a technikai személyzet is benne van? Persze, igen, igen. Díszletgyártók, elékesek, az iszleti munkatársaink sokan. Mi volt Tehát az ő úgy... fejében, hogy egy ilyen szituációban, egy ilyen helyzetben, amit ráadásul az ember nem tud, hogy mennyi ideig tart, és ez a bizonytalanságot olyan mérvűvé növeli, ami egy színházban szinte értelmezhetetlen. Tehát, hogy önnek, mint foglalkoztatónak, ha ez egy megfelelő kifejezés, van-e feladata? Tehát én arra gondolok, hogy adott esetben, hogyha önnek, önök vannak egy egy szigeten, és ott van 260 ember, és ön ott a főnök, akkor egész egyszer rá kell jönni arra, hogy önnek foglalkoztatnia kell az ott levőket, akár mezőgazdasági munkára fogni, vagy testedzésre fogni, mert ha egyébként ott van 250 vagy 260 ember, és nem csinálnak semmit, akkor az rosszra vezet. Én tudom, hogy ott van Szeged, és tudom, hogy nem arról van szó, hogy ott volt 200x ember egy magányos, magányosan egy szigeten, de gyakorlatilag a színház ez a járvány úgy hagyta magára, amilyen módon egyébként el sem tudom képzelni, hogy magára lehetett volna elhagyni, hiszen egy földrengés egészen más jellegű kárt okozott volna egy színháznak, de nem érdemes rokon szituációkat hozni, mert ehhez semmi sem rokonítható, mint hogy korábban az ember fel se tételezte, hogy egy ilyen helyzet elő tud fordulni. Mi fordult meg az ön fejében, hogy önnek mi dolga van egy ilyen kiszámíthatatlan hosszúságú periódusban? Hát elsőlegesen az, hogy vigyáznom kell az emberekre. Milyen módon? Tehát, hogy... Hát olyan módon, hogy megóviam a, a munkahelyüket, tehát ugye a, a fenntartó részéről rögtön fölmerült ez a kérdés, hogyha a színház ajta van zárva, akkor milyen fajta munkavégzés történhet ott. Ez az egyik. Ez tehát kérdezte egyik a fenntartó? Életi, hogy... Hát egy idő után igen. Illetve, hogy... A kérdés hogy valójában segítsen. mire vonatkozott? Hát arra vonatkozott, hogy... Mit csinál úgy, a szél, ha nem fúj? Hát például igen. De szóval nem lehetett tudni, hogy ez meddig ö, kell fenntartani. Jó, de abszurdum ez azt jelenti, hogy akkor azt mondja a fenntartó, hogy ne haragudjatok, de hogyha ez x hónapon túllép, akkor én megszüntetem ezeket a státuszokat, majd ha újból ki lehet nyitni, akkor újra nyitom őket. Fogalmam sincs, azért kérdezek, lehet, hogy hülyeségeket kérdezek, de nem tudom, hogy mi volt a kérdés akkor. Jó, akkor megpróbálom befejezni a mondatot, és akkor talán tudok válaszolni rá. Hogy a, igen, egyébként az utóbbi kérdése körülbelül így nézett ki, azért nem ennyire drasztikusan. Tehát, hogy rengeteg olyan fajta munkát lehetett elvégezni egyébként, amit a, a nyári időszakban, vagy olyan periódusokban, amikor a színház, amikor előadásokat készít és játszik, akkor ez egy nagyon szoros ügymenet és egy nagyon-nagyon intenzív munkát jelent mind a színészek, mind a háttércsapatunk számára, akkor nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk kitessük a folyosókat, hogy felmérjük a, a színpadtechnikai gépezeteknek az állapotát, és a többi is elejtezzünk ilyesmi. Egyfelől, másfelől a, a fenntartók részéről ugye felmerült az, hogy gazdasági hogy szempontokat is érvényesíteni kell, és azt tudom, hogy, hogy például a városban voltak olyan intézmények vagy cégek, ahol átszervezték a munkavégzést, és négy órába, hat órába, sőt van, ahol két órába küldték el a munkavállalókat mert nem, nem lehetett úgymond munkát ö, végezni. Egy de ez egy színházban a színházi dolgozókkal a... kapcsolatban is felmerülhetett, mint alternatíva? Hát felmerülhetett, de, de ott vannak azért olyan folyamatok, amiket közben el lehet végezni, ezekről tettem említés az előbb. Illetve hát ugye ki kellett adni az az összegyűlt szabadnapokat, a napokat, a szabadságos napokat, illetve voltak bizonyos átszervezések, keresztül, azt, hogy az online térben hogyan lehet jelen lenni, ahhoz viszont lehetett munkát végezni, az otthoni munka szervezés is. Itt eljön egy merülés. pillanatra, hogy de sokat Igen. lehet olvasni, de én most öntől kérdezem, az online térben való jelenlét, amit a Szegedi Nemzeti Színház és csatolt részei az elmúlt időben tettek, az mennyire tud rossz a kérdés, nem tudom jobban föltenni, egyenrangú azzal, amit egyébként más körülmények között ez a színház és csatolt részei megtettek? Vagy mennyire pótcselekvés? Pótcselekvés egyáltalán, de pótcselekvés és... azon a szinten, hogy kínszenvedés? Nem, nem, nem, nem. nem. Ö, egy hamis illúzió inkább talán... Jó, de egy mondom, hamis illúzió mert... is lehet kinszenvedés egy bizonyos idő után egy színésznek, aki máshoz van szokó. Nyilván. Tehát, hogy amikor az Tehát bab, érti, amikor a... én azt mondom önnek, hogy számolja meg a babot, majd számolja meg még egyszer, akkor nyugodtan mondhatja nekem azt, hogy fiala, ne haragudjál, én ugyan unatkozom, de ennél értelmesebb feladatot is ki lehetne találni. Nyilván, de a színészek számára is fontos a kapcsolattartása nézőkkel, nézőkkel való találkozás, illetve maga a kreatív alkotó munka. És hogy annak a csatornája most éppen nem élőben mutatkozik meg, hanem online térben, akkor ott kell megtalálni ennek a lehetőségét. Mekkora érdeklődés volt a másik fontos. oldalom? Ez volt. Mi monitoroztuk ezeket a számokat, hogy amikor felraktuk az előadásokat, ugye tavasszal többségében minden egyes színház vagy kulturális intézmény ingyenesen osztotta meg az online felületen az előadásokat vagy ezeket a tartalmakat. Hát tökivel volt az biztos, és most már ez nem is fordul nagyon elő, tehát most már mindenért fizetni kell, minden egyes online tartalomért. Ha én arra mondtam, ha hamis illúzőt, hogy a telefonon nézve egy színházi előadás, azért nem ugyanaz nyilván. És De ha tíznek vesszük egyébként a színházi jelenlétet, akkor ez a jelenlét kisebb, ugyanakkora vagy nagyobb volt, hiszen az online térben nyugodtan lehet a Szegedi Nemzeti Színház befogadó képességének akár a sokszorosa is jelen. Ez így van, és ez elő is fordult. A centivani Álmátóték előadásaival vagy több előadásunknak volt 4-6 ezres a felvételek indulásakor. Azért is mondom, hogy ez hamis illúzió, mert hogyha, hogyha szinázintézményként összegyűjtjük ezeket a ezeket az adatokat, akkor azért abba is bele kell gondolni, hogy nagyon sok kattintás, ugye most már három másodperc az alap. Tehát, hogy hányan voltak, akik egyáltalán rá kattintottak, hányan nézték végig mondjuk az első felvonás, hányan nézték végig a második felvonást? És ebben az is benne és van, az amit azon, amióta fizetős lett? Vagy ezek kovarodnak az adatok? Nem, ezek még a tavasz hídőszak az Oké, okay. most... és, és a fizetős adatok? Nekünk most még nincsenek fizetős adataink, mert most uh, vagyunk uh, szerződéskötés alatt a tárgyalásban ezekkel a platformokkal, hogy ezt elindítsuk, mivel nem láttuk, hogy ez pontosan meddig tarthat, és szeretnénk uh -huh. volna azt fenntartani, hogy a színházi élményért és a közösségi élményért jöjjének a színházi ezt, ezt a döntésön döntés ön a... hozta? Hát közösen hoztuk a, a tagozat szerzőtől. Mert egész egyszerűen azzal szembesült, hogy amit telefonon keresztül látok, az nem az, mint amit megálmodtak azok, akik egyébként ezt színpadra alkalmazták. Hát persze, természetesen. Volt hát, ennek minden egyébként minden minden minden egy spez, minden minden minden minden. Minden. tehát volt olyan, aki ezt külön telefonra alkalmazta? Vagy ez megmaradt olyannak, Ö... amilyen egyébként színpadon volt? Tehát volt-e bármi változtatás az online tévkedvéért? Nyilván sok függ azon, hogy milyen módon történik meg egy felvétel. A mi előadásainkat korábban a Városi Televízió archiválás céljából uh -huh. vette föl, és ezeket az előadásokat adtuk le. Tehát akkor még nem az igény merült fel, uh -huh. hogy majd bármilyen módon bezár a színház, és ezért online olyan előadás felvételeket kell sugároznunk, amik megfelelnek egy, nem tudom, ilyen magas szintű televíziós közvetítésnek, ahol legalább hat kamera van, külön adásrendező, és a töti, uh -huh. Tehát ez is egy nehézség. Most már a mostani platformokon, és a mostani címeléskor már ilyenfajta igényel készülnek majd a felvételek. Tehát ez is elősebb meghatározott, hogy mit lehet. Ennek az, az, az anyagi részét közül. kivállalja magára? A színház. Színház, illetve hogyha, hogyha jegyet vásárolnak a nézők, akkor azzal tulajdonképpen beszállnak ennek a finanszírozásába. Változott-e bármit is, és ha igen, hogyan, és olyasmit mondjon, amit az ügyvédje jelenlétében is mondaná, tehát ne mondjan el hadititkokat, vagy önrészt, önre, az ön személyre terhelő adatot, tehát mennyiben változik egy színháznak, mondjuk a szegedi nemzeti színháznak a helyzete abból adódóan, hogy egy járványperiódusban működik, pontosabban mondva, működik is, meg nem is. Ugyanazokkal a pénzekkel rendelkezik, mint egyébként? Leszámítva ja, van, a jegybevételeket? Így van. A jegybevételünk az, hogy kiesett, az most nem releváns. Viszont a központi támogatás, ami a fenntartói támogatás, ugye a Szegedváros önkormányzatának a támogatása, illetve a, a minisztérium támogatása, az a tavalyi évben rögzült. Egy okiratban, amit a miniszter és a polgármester is aláírtak, és ez biztosítja azt, hogy egyetlen működhetünk, hogy kapnak fizetés az emberek, hogy ki tudjuk fizetni a rezsit, hogy, hogy egyáltalán létezünk. Tehát ez az alapja a működésünknek. Mekkora a feszültség a színházban abból adódóan, hogy így működik a színház ahogy? Vagy mennyire nincs feszültség? Én, én azt érzékelem, hogy, hogy nincs igazából feszültség. A feszültség aztán akkor volt, amikor az ünnepek előtt nagyon intenzíven dolgoztunk, és a, a, mellé, a bizonyos medve mellé a barlangba még három vagy négy előadást, amelyekkel jutottak a főpróbák, de nem tudtuk a nézőinknek bemutatni. Tehát ez ugyanolyan intenzív folyamat volt, mint ahogyan készülünk máskor az előadásokra, és akkor már az év vége felé elfáradtak az emberek, abból adódható feszültség, de egyébként ebből nincsen. Hát az ember, ugye alkalmazkodó képessége az egyik alap, amit segít túlélni a szituációt, és valahogy már elfogadtuk, vagy azt látjuk, hogy, hogy így is lehet dolgozni. Hát a színház nem vált gózpontra, tehát nem volt ebből semmi fajta problémánk, hanem ilyen elszigetelt esetek voltak, mert próbáltuk nagyon odafigyelni arra, hogy fegyelmezetten és biztonsági elvírásoknak megfelelően dolgozzunk. Tehát ebből a szempontból nincs feszültség. Azt a nézők dicséretére kell mondani, amit különböző színházvezetők akkor fogalmaznak meg, amikor a korábban megvásárolt színházi jegyekről lemondanak a nézők, és azokat nem kérik vissza a pénztárnál arra való hivatkozással, hogyha nincs színházi élmény, akkor miért fizessenek? Így van. Tehát, hogy a, a színháznak úgy ámblok, azt gondolom, egész Magyarországon, nyilván is, de Főleg nagyon sok hűséges nézője van, nagyon sok támogatói szándék jutott el hozzánk a különböző felületeken, és nagyon sokan hagyták benn nálunk a jegyeket és a bérlethányadokat, pontosan azért, mert tudják, hogyan a saját jegyzetettel segíti azt elő, hogy önálló produkciókat tudjunk létrehozni magas színvonalon. Tehát tulajdonképpen saját maguk számára is <gül> így kedvezőbb a a dolog, és ez tényleg egy nagyon-nagyon nagy gesztus ezekben az időkben, amikor, amikor nagyon sokan veszik a munkájukat, és, és nagyon nehéz helyzetbe kerülnek különböző területek. Ebből a szempontból tényleg ez egy nagyon hálás. Ha dolog, veszük vesszük ennek a konglomerátumnak a bevételét, abból a jegyár bevétel, az mennyit tesz ki? Hát ez változó. Az előző évben körülbelül 1 milliárd 300-1 milliárd 400 millió között változó költségvetésünk mérten. A jegybevétel az több mint 200 millió forint volt, tehát ez azt jelenti, hogy azért. a szabad jelent... szemen látható összeg. Így van. Abban segítsen nekem, hány helyszínen játszik a Szegedi Nemzeti Színház? Nyilvánvalóan. Hát, több uh, mint 137 éves szegedi nagyszínház csodálatos épületeinek a Kis Színház, tehát két olyan helyszínünk van, ahol, ahol játszunk, és a Kis Színház is csak nevében Kis Színház, mert méreteiben uh, körülbelül akkora, mint más. Ugyan, ott, ott láttuk a mi a, a Szent Johannát. Azt kérdezem Öntől, hogy Önnek volt-e olyan kötelezettsége, vagy nem kötelezettsége, de józan felmérésből következik-e az, hogy egy ilyen szituációban az ember melyik helyszínt vesz igénybe, mondván, hogy ilyenkor minden arról szól, vagy feltételezhetően arról szól, hogy az ember megfogja a kiadásokat, hiszen ez egy extrém helyzet. Mind a két színházunknak megvan a maga háttércsapata, a színészünk mind a két helyen játszanak, és mind a két helyszínre készültek most az elmúlt időszakban is előadások, tehát ebből a szempontból nem tettünk különbséget. Ráadásul, hogy abban is kell gondolkozunk, hogy a korlátozások felúdása után még nem lehet tudni, hogy felezet vagy harmadolt nézőkérrel indulnak el, el az előadások. És mint, hogy korábban is éve éve... ilyen volt, hiszen mint, amikor mi a Szent Jóarnát láttuk, akkor, akkor ott rendes ültetés volt. Így van, tehát azt is el kell gondolnunk, hogy egyetlen jövőben milyen módon ö, biztosítunk helyet a nézőinknek, lehet, hogy szektorok lesznek, és nem helyre szóló jegyek, lehet, hogy érkezési sorrendben lehet majd ezeket elfoglalni, tehát át kell gondolnunk, és újra kell a az egész jövőbeni működésünket a mostani helyzet szabcsán. Egy színésznek a leterheltsége, ez egy rossz szó. foglalkoztatottsága, az is rossz szó, színpadi jelenléte, talán ez megfelelő kifejezés, ö, Ebben a periódusban, amiről mondjuk most beszélünk, mennyire csökkent? Tehát egy színész, amikor reggel elmegy, és azt mondja a feleségének, vagy a férjének, vagy fordítva férjének és feleségének, hogy majd jövök, ebben például mekkora változás van, egy színésznek a színházban eltöltött ideje, ami tudom, hogy nem matematikai feladvány, alapvetően ugyanannyi, kevesebb vagy több. Nyilván nem tudok a mindenki nevében iratkozni, de azt tudom, hogy nagyon egyszerűen mondjuk két oldalra lehet állítani a, a hozzáállást ebből a szempontból. Van, aki sokkal jobban szeret próbálni, és valaki nagyon szeret előadásokat. Oké, okay, de akkor ebből adod oda például szeretni. egy próbafolyamat rosszabb? Ö Hosszabb vagy elmélyültebb lehet. Azért annyira nem folydult fel a dolog, hiszen ugye korábban a rendezőket általában 6-7-es próbaidőszakokra szerződnek a színházak a rendezőkkel vagy a vendégművészekkel is. Hát ebből a szempontból ez nagyon nem változott, mert bizonyos az rendezőknek azért lemondták az előadásait, itt ott amott, de nekünk azért tartanunk kell ezeket az időságokat. Az az egyik. A másik medik azért a színészek, amikor a színész emberek hozzá vannak elszokva, hiszen 6 héten keresztül nem találkozik, vagy 5 héten, igen, 6-5-6 hat, hat héten keresztül nem találkoznak a nézővel, csak az a utántól. Tehát addig önmagukban próbálnak üres nézőtér előtt csak a rendezőben. Ebben igaza van, de nagy valószínűséggel a Szegedi Nemzeti Színház hát 8 óra után biztos, hogy üres, illetve hát ki tudja, hogy üres, hiszen könnyen lehetséges, hogy ön tud olyan papírt adni, ami arról szól, hogy ezeknek az embereknek a foglalkozásukból adódóan a kiárási tilalom idején is olyan munkájuk van, ami miatt később mehetnek haza. Vagy a Szegedi Nemzeti Színház 8 órakor már mindig sötét ablakokkal van. Nem, sötét. Mi dolgozunk. Tehát én kiadtam rengeteg ilyen papírt, mondom az elmúlt időszakban is, hogy a karácsony előtt rengeteget próbáltunk. Elkészült két opera, egy felvonásos mű, egy krimi egy mesemű. Ugye van a, a Black Comedy, ugye itt, itt vannak előttünk. Van, Akkor el. vegyük ezt végig. Mi a helyzet a padlással? A padlásnak úgymond, ilyen szinten tartó próbáit csináljuk. Ott két szereposztásban is elkészült az előadás, méheztárról rendezésében. Ugye ezt november én... 20-án mutatták volna be? Így van, igen, és újra és újra elővesszük ezeket bizonyos időintervallunkat. ahogy Mennyi A 84 et is, a Mágnást is. Hát általában minden hónapban találunk rá egy adott héten olyan pár napot, amikor a színészekkel, a, a műszaki csapattal fölépítik a díszletet, és a díszletben lejárják úgymond az adott előadást, hogy frissen tartsák azért, hogyha lehetőség nyílik a nyitásra, akkor, akkor leporolva, kerülhessen a nézők elé, és ez minden darabunkra így igaz. A 39 lépcsőfokkal mi a helyzet? Az is elkészült, azt is kétszer a próbáltuk meg, pontosan azért, hogyha bárkit érintene nagy isten ez a covidos helyzet, akkor legyen valaki, aki azt át tudja venni, illetve azt bepróbáltuk a kis színházba is, és a nagy színházba is, pontosan azért, hogy bárhol játszható legyen a körülményekhez igazodva. Csikágó. A az elmaradt, az ugye egy olyan szintű produkció, egyrészt a létszáma miatt, szánt és, és énekesekkel és zenekarral, amit azért kockázatos lett volna elővenni egyfelől, másfelől nagyon a szerzői jogdíjak olyan dolgokat kötnek ki, ami miatt egy ilyen időszakban nem érdemes elővenni, úgyhogy annak a bemutatását elhalasztottuk. Az 1984-et, az sikerült bemutatni, megnézni is sikerült, a kritikai visszhangja az frenetikus, de megnézni nem lehet most hát éppen. Nem lehet, és nem is szeretnénk streamelni, ez lehet, hogy bizonyos nézőink számára rossz hír, de a... Hát a valójában, amit pont... pontosan ezt kérdeztem volna, hiszen amiről beszél, az pontosan arról szó, hogy a streameréssel biztosított előadások azok nagy valószínűséggel feltételezhetően csökkentik azoknak a számát, akik egyébként majd elmennének rá akkor, amikor normálisan lehet ugyanúgy színházba járni, mint korábban is lehetett. Vagy nem normálisan, mert ültetés van, de azzal együtt olyan színházi élményt nyújt, amit a streamelés nem tud. Egyfelől a nézőteren a, a nézőválasztató, hogy hova néz. A, amikor, amikor felvételt néz, vagy filmet, akkor meg a, a kamerát vezérlő adásrendező, vagy nem tudom én, objektív igen. szempontjait a szemszögét látja, ez az egyik. A másik az pedig, hogy a 84 olyan érdeklődést váltott ki, ami miatt Szegeden kívülről és az ország különböző részeiből is nagyon sokan jöttek, és jöttek volna, hogy ezt megnézzék, ezt nem szeretnénk elengedni, tehát ott mindenféleképpen az élő előadásra törekszünk majd. A Black Comedy-nak a próbái azok talán épp mostanában kezdődtek meg. Így van, tegnap előtt kedden volt az olvasópróbánk, a K2 fiatal csapat, a Benko Bent és Fádian Péter rugaszkodott neki annak, hogy ezt színpadra állítsák, és ott február 20-a a házis az időpontja. Uh... Valójában, hogyha egyszer felhúzzák a sorompót, ugye szó volt arról is, hogy a Szegedi Nemzeti Színházban hogyan alakul a bérleti rendszer, és hogy valójában, amikor ugye a cím így szólt, nem biztos, hogy szerencsés, de érthető, hogy raktára termel a Szegedi Színház, ugye így jelent meg a Szeged.hu-n, négy konyhakész bemutatóval várják majd, hogy levonuljon a járvány címét tekintve inkább hangzatos sem, mint tartalmas, mert én attól tartok, hogy ön nem beszélne bemutatóról, vagy legalábbis színházi emberek ritkán szoktak így beszélni, de ebben lehet, hogy tévedek, meg a raktára termelben is természetesen van egy idézőjel, de valójában ez milyen műsorpolitikai szándékot mutat? Hogyan viszonyul ez a bérletes vagy nem bérletes rendszerhez? Egyfelől ezek a címek benne voltak az idei a szervezett repertoárumban. Másrészt azért nagyon fontos tényező, hogy idén mi nem hirdett a mostani évadban, nem hirdettünk bérletezést, Pontosan azért, mert kiszámíthatatlannak láttuk a jövőt, és ez be is igazolódott. Ezért is nulláztuk le novemberben az összes előadásunkat, és most, ha nyithatunk, akkor tulajdonképpen a nulláról kell az összes uh -huh. jegyet újra eladnunk. Másrészt pedig így is a, a, az általában ivadonként 14-ben mutatunk, hogy képest erősen csökkentett. A szám, hiszen most már annyi előadásunk van, hogyha mondjuk február 1-én ki lehetne nyitni, akkor sem tudnánk feltétlenül kiátszani, úgymond ezeket a, a darabokat. Pláne úgy, hogy február 1-én azért nem annyira valószínű, hogy, hogy megnyithatnak az intézmények. Tehát elkészültünk előadásokkal azért, hogy legyen egy, egy szélesebb repertoár, hogy munkát tudjunk adni a társulat tagjainak, és hogy, hogy felkészülten várhassuk a, a nyitást. Igazából ezek a szempontok voltak azok, amik... Jó, de a felkészültség alatt, az például odáig terjedt, hogyha holnap ki lehetne nyitni, akkor ön pillanatok alatt le tudnánk skiccelni, vagy talán le is van skiccelve egy benetrend, hogy egyébként mi, hol milyen előadások lennének hánytól? Hiszen vannak háromkor előadások hétvégén, sőt nem csak hétvégén. Tehát egyébként egy ilyen e, műsorrend van, vagy ilyen műsorrend jelleg nincs? Jelenleg nincs, Mi csináltunk tervet decemberre, csináltunk tervet januárra is... De hát már csak azért is, hogy jegyeket el tudjuk adni, ahhoz legalább két hét kell előre. Egyfelől, másfelől, meg azért rá kell készülni, hiszen az egyeztetés is, is fontos, és a cínészeink dolgoznak azért időnként máshol is, így. vagy forgatnak, vagy más házakban játszanak. De egyébként, igen, tehát hogyha azt mondanánk, hogy jövő héttől lehet játszani, most csitörtökön, akkor, hét, akkor kedre mert nálunk a hétfő a nap kettől már meg lenne az, hogy mit, mit tudnánk csinálni. Fonts Még annyit el, hogy egyébként Szeged mit mutat a tekintetben, hogy a jegypénztárban, illetve online felületen hogy alakul a értékesítés? A 18-as, 19-es évad után nagyon lehetett látni, hogy az online jegyértékesítés az, az sokkal inkább megugrott. Tehát, hogy az online tér használata azért minden generáció számára felértékelődött, és, és a jegyeink többségét is onnan vásárolták meg. És az online jelenlét valahogyan a, a jövőt is mutatja. Tehát, ugye más színházak is nyilatkoztak abban az ügyben, hogyha most streamelnek, akkor azt nem fogják elengedni. És nem csak azért, mert bármikor visszatérhet egy, nem tudom én, milyen hullám, hanem azért is, mert, mert ez egy olyan fajta technikai lehetőség, ami a városon kívülre, akár az országon kívülre is el lehet juttatni ezt a kulturális élményt, ami meg egy fontos szempont lehet azon túl, hogy valamilyen módon jelen legyenek a, a nézők fejében. Sokszor szoktam azt mondani, hogy örülök, hogy megismerkedhettünk, és sajnálom az apropót. Most ez egyszerre igaz, és egyszerre nem, mert az apropó az valójában tényleg sajnálható az a járványhelyzet, de ugye mondtam önnek, hogy számomra Szeged egyrészt egy olyan város, amely Budapest után számomra talán a második legfontosabb hely, és ebbe az is beletartozik, hogy az elmúlt időben gyakran jártunk a színházban. Uh, úgyhogy uh, nem minden szempontból sajnálom az apropót. Kívánom önnek, hogy olyan színházigazgató lehessen, mint amire egyébként mandátumot nyert, mert azért ez kicsit egy ilyen partra vergődött halnak az élete, és azért a hal a a folyóban érzi jól magát. Igen, hát az én első a Szegedi Nemzeti Színházban rendelkezik a hal az ackóban című volt, úgyhogy ha a az, sikerült az, az, az, valahogy megbírkózni, akkor remélem ez a mostani helyzet is, hogy majd uh, lesz, hogy jó jövünk ki belőle. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, hogyha egyfajtában a mondatába vártam, most csak is kizárólag azért volt, mert annyi kérdés volt a fejemben, hogy egyébként nem tudtam volna feltenni, így is csak a felét mondtam el. Viszont hallásra! Igen, szépen az Viszont hallásra. Boldog új évec kívánok! Önök Barnák Lászlót hallották, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatóját. Még annyit szerettem volna önöknek elmondani, hogy nem nagyon értettem az ellenséges hangokat az OMS-nél, mert hát amióta van januárban ez az új műsor, vagy december 23-a óta először volt konfliktúózus a Kejfejön Csi, amit én jól viselek, de elszoktam tőle. Néhány hét alatt el lehet szokni tőle. Ezt nek a nyomait láthatták rajtam, de minimálisan se gondolom más hangnemben vezetni a műsort, hozzátéve, hogy nekem is négy lábam van, mint a lónak, és megbotolhatok, és hogyha netán ilyet elkövettek, véletlen vagy szándékosan, bár az ember szándékosan ritkán botlik, akkor utána próbálok korrigálni. Ami pedig az SMS-eketnek a nem vételével kapcsolatos, az pontosan ugyanolyan, mint a Facebook. Egyszer csak azt vettem észre, hogy maguk az SMS-ek szövegüket, tartalmukat tekintve merőben mások, mint azok, akik betelefonálnak, és nem akartam a kettő keveredését. Ennyi prodómot engedjenek meg nekem 8 óra 37 perckor. Erre nem lehet rárakni, csak úgy egy papírt. Csak nagyon röviden tudok rendelkezésre állni, mert egy másik telefont kell lebonyolítanom. Figyelek! Györeget! Ön nem vette is hogy telefonált? Oké, van így. Jó, ja, akkor viszont telefonálok. Ezt most nem nagyon értem, de megnézem, hogy jó számot hívtam, de szerintem egy 0620 315, igaz, hogy 831-re ígértem, és most 839 van. Kicsit ilyen fialás módon vettem fel a tasszal a kapcsolatot, de tegnap békében váltunk el egymástól. Nem volt minden pillanatában békés a helyzet. De ebben mélyebben nem szeretném beavatni önöket a történetbe. Hát küldök néhány kérdőjelet. Nem nagyon értem, hogy mi zajlik, de nem érdemes kommentálni, hiszen nem lehet tudni, hogy a másik fél az miért nem veszi fel? Küldtem neki 543 kérdőjelet. Jó, hát akkor az önöké vagyok. 0620 381 61 96. Nem így terveztem, de hát van ez néha így. számot hívtam tudtam Ezt. igen, rossz számot hívtam következmény, hogy tegnap belebonyolódtam a telefonokból. Hello? Elnézést a csúszásért. rossz telefonszámot hívtam, aztán nem találtam az okát, de most már megtaláltam önt. Oh, Elnézést kérek, Fiala János nem, vagyok. De én, Valahogy ezt én belebonyolultam. Zeller Judit jogász, pszichológus, a TASZ szakértője rendszeresen vállal nyilván a szerepel és az állampolgári jogok védelmében gyakran felszólal azokért az embereket, akik hátrányos megkülönböztetést, ér, aktuális társadalmi közéleti kérdésekben helyi szinten is aktív segíti a vonatkozó jogértelmezést. 2016 óta a társaság a szabadságjogért, Magánszféra projektjének szakértőjeként foglalkozik egészségügyi jogi, betegjogi problémák gyakorlati megoldásával egyetemi oktatóként pedig ezek elmélyőszakével. Hátterével. Ön ügyvéd? Nem, nem vagyok ügyvéd. Hanem valahol máshol van jogászként vagy pszichológusként alkalmazásban, vagy ez egy főállásban azt hiszem a tasznál nem nagyon vannak főállásban. De a tasznál majd, hogy nem mindenki főállásban van. Én egyébként speciálnám, Én egyrészt a PTL jogi karának vagyok az oktatója, másrészt pedig hát, másodállásban vagyok a TASZ-nak a progáltat. A ketünk beszélgetését az a cikk tette lehetővé, amit ön írt a január 8-án, pénteken 12 hóra 12 perckor jelent meg, tehát a múlt héten a járványhelyzetben is lehetőséget kell adni a kórházban a fekvőknek a kapcsolattartásra. Egy hihetetlenül égető kérdés nem csak a hozzátartozók, hanem a családtagok számára is, nagyon sokakat feszélyez önmagában adnak a tudata, hogyha kórházba kerül, akkor egyébként milyen mértékben válik kiszolgáltatottjává az életnek, abból adódóan, hogy a külvilágot jelentő családtagok, barátok, rokonok nem látogathatják őt, vagy nem látogathatják őket úgy, ahogy egyébként más kvázi normális körülmények között ők látogathatók voltak. Én elolvastam az ön írását, és elolvastam az azokhoz fűzött csatolmányokat is. Egyetlen hiányérzetem maradt, és ez lesz az, aminek a mentén az önnel való beszélgetést bonyolítanám, hogyha mi ketten olyan viszonyban lennénk, hogy mi rokonok lennénk, családtagok lennénk, szorosabb ismeretségben lennénk, és mondjuk én lennék a rászoruló, mert miért ön lenne az, akkor ön egyébként arra való hivatkozása, hogy kinek mire van joga, Tudna elérni olyat, amit egyébként egy átlagember nem, hiszen az írás is arról szól, hogy mennyi panasz fut be önhöz, pontosabban mondva a TASZ-hoz az ügyben, hogy mit nem tudnak megtenni. A kérdés az, hogy itt nem arról van szó, a TASZ nem arról híres, hogy kiskapukat ad, mert pont arról beszél, hogy valakinek mihez van joga, mit lehet lehetővé tenni. Ön meg tudja mondani, hogy mindaz, amit ön elméleti lehetőségként felsorol, az a gyakorlatban hogyan valósulhat meg. Hiszen pont arról szól az írása, hogy minden lehetőséggel szemben maga a járvány tud egy olyan nemet megfogalmazni, vagy létszámhiány, vagy leterheltség, vagy CDEF, amely ezeket a jogokat, ha nem a szószoros értelmében, de többé-kevésbé annulálja. Hát igen, most azért itt ugye sok mindenről van szó, és én ezt el is különíteném, ugye amit itt próbálok a cikben is, hogy egyrészt vannak a kapcsolattartásnak olyan formái, amik ugye nem a látogatás kategória. Ezt, ezt én, én örülnék, hogyha, ez így, hogyha ezt így elmondhatnám, ugye a gyerekeknek, a szülőnőknek, illetve a súlyos állapotú betegeknek van olyan joga, hogy mellette legyenek folyamatosan. Ez egy műván, más kategória. Tehát akkor ne, ne erről beszéljünk, hanem egy szimpla. Nem, kettőről, nem, nem nem nem, nem, nem, nem, Nagyon fontos dolgot mond. ezt a kettő ez kell, kategória. ez abszolút Igen, más kategória, más... és alapvetően arról van szó, szó hogy e ezt hogyan lehet biztosítani. Hát én azt gondolom, hogy a konkrét esetben. Kórháza válogatja, hogy mennyire nyitottak arra, hogy ezt lehetővé tegyék. Vannak nagyon jó gyakorlatok, érdemes akár arra hivatkozni, hogy vannak jó gyakorlatot követő kórházak, ahol ez meg se kérdőjeleződik. Amennyiben pedig, tehát hogy, hogy mondjam, nyilván amikor egy olyan helyzet van, hogy valaki bekerül az egészségügybe, akkor hát ott akutan kellene, hogy megoldódjon egy probléma. Tehát érdemes mindig az egészségügyi dolgozókkal, az orvosokkal, ápolókkal egyeztetni arról, hogy milyen lehetőségek vannak, akár jelezni nekik, hogy bizony joga van mondjuk az anyukának arra, hogy ott legyen a gyereke mellett, joga van annak arra a férnek, hogy ott legyen a felesége mellett, amikor szül, Tehát hogy egyáltalán ezekre felhívni a figyelmet, mert ö, sokszor egyébként azt kell mondjam, hogy az egészségügyben dolgozók ö, fejében sem Teljesen egyértelmű, hogy most akkor látogatás, vagy ez a másik fajta kapcsolattartásról van szó. Alapvetően a kettőt mi különbözteti hogy, meg egymástól? Hát azt különbözteti meg, hogy ez itt, hogy mondjam, ilyen különösen szérülékeny betegcsoportok ki vannak emelve, és ő nekik egész egyszerűen szorosabb, tehát több joguk van. Nekik arra is joguk van, hogy folyamatosan ott legyen mellettük valaki. És ezt nem lehet korlátozni. Tehát a látogatás ugye azért az azt jelenti, nincs nincsenek definíciója a törvényben, vagy más jogszabályban, de hát az általános értelme az az, hogy néha bemegyek, és a felnőtt hozzátartozómat megnézem. Nem tudom, be neki gyümölcsöt, rá kérdezek, hogy hogy van, beszélgetek vele, stb. De ezek a betegcsoportok, a gyerekek, a szülőnők, meg a súlyos állapotú betegek, ugye ők annyira kiszolgáltatott helyzetben vannak, hogy ott egyrészt az ő tehát érzelmi támogatásuk, az, ami nagyon fontos. Másrészt meg ugye előadódhat olyan eset, hát a gyerekeknél meg ez a helyzet áll fönn folyamatosan, hogy például nem tudnak dönteni ugye, egészségügyi kérdésekben, tehát az ő kezelésük tekintetében. Ők nem dönthetnek például a gyerekek, tehát az logikus, hogy egy szülő ezért is ott kell, hogy legyen mellette, hogy tudjon érdemi döntést hozni arról, hogy hogyan alakuljon a kezelés. Igen. Um... Én csak a jelentésre emlékszem a riportra, hogy konkrétan hol volt, arra már nem, amikor egy hetedik vagy nyolcadik minden esetre szülés előtt majdnem közvetlen lévő nő az utcán sírva beszélt a riporterrel, mert azt meg kellett neki elmesélnie, hogy neki a kórházat effektível kellett hagynia, mert hogy magát a szülészetet arra való hivatkozással zárták be, hogy jobb körülmények között, a Covid szempontjából jobb körülmények között lesznek otthon, mintha bent lehetnének. Ugye ezek a nők ők, akkor mennek vissza a kórházba, amikor közvetlenül ugye a szülés bekövetkezik, aminek az időpontját elő lehet segíteni orvosilag, de a pontos időpontot nem lehet tudni. Az apás szülésre, ugye a együtt együttjáró szülést leszámítva jelen lehetnek az apák is. Az, hogy adott esetben egy kórház miképpen szabályozza azt, hogy ezt a jogát az apáknak lehetővé teszi -e vagy sem miközben a hivatkozási alapjuk egyfajtában megvan, hiszen a COVID-ra hivatkoznak, azzal kapcsolatban ön tud különböző variánsokat mondani? Nem, is konkrétan mikről kaptunk híradást. Hát, hogy adott esetben valakit, akit eltanácsoltak attól, hogy jelen legyen, már pedig őt ugye egyszer lehet csak eltanácsolni, mert egy szülést nem lehet megismételni, ő valójában valami kártérítést kért, vagy éppen ellenkezőleg még időben fordult önhöz, az ügyben, vagy önökhöz, ja. hogy ez a lehetősége fennálljon, és ilyenkor ön a kórházzal, vagy kivel veszi fel a kapcsolatot, mert ugye itt általános szabályokról van szó, nem arról van szó, hogy az egyik kórházra igaz, a másikra pedig nem. Márpedig ön is azt Igen. mondta, hogy kórházanként eltérő a gyakorlat, amit viszont meg kell érteni, miközben az ember megérti, de nem akceptálja. Tehát itt olyan fogalmakkal beszélünk, ami korábban nem létezett, vagy létezett, de nem volt életszerű. Sajnos azt kell, mondjam, hogy az ugye a legritkább, hogy mi jogászok, be tudunk avatkozni időben egy ilyen ügybe, mert sokszor az történik például egy tülésnél, hogy ugye bemennek, eleve egy nem, nem kalkulálható időpontban be <tos> kell menniük, és ott szembesülnek azzal, hogy, hogy akkor nem lesz lehetősége a apának bent lennie. Például ezért mindig azt javasoljuk, hogy előre értemes egyeztetni, tehát ezért is mondtam, amikor, vagy az előzőekben is, tehát hogy előre értemes leegyeztetni azt az orvosokkal, akár kifejezetten a kezelő orvossal, vagy a osztályvezetőfő orvossal, hogy mire lesz lehetőség. Tehát, hogy azért nagyjából persze pontos időpontot nem lehet mondani, de mondjuk egy egy egyhetes hetes, kéthetes időintervallumon belehet lőni, hogy valaki mikor fog szülni például. Nagyjából azt ki lehet Mit mondod a gyakorlat? Hogy, akkor... hogy működik ez, ha működik egyáltalán? Hiszen az, amiről ön beszél, az azért egy nagyon faramuci helyzet, mert miközben mi ezt evidensnek tekintjük, ön elmondja, én pedig evidensnek tekintem, ezzel kapcsolatosan leírt protokoll tartok tőle, hogy minden egyes ilyen történetlen nincsen. Ez a kórház, a válogatja, Hát nézze, tehát, jogtudatosnak kell lennünk a betegeknek. Egyszerűen ennek megszokottnak kell lennie, hogy egy beteg, igenis, hogy egy ilyenfajta kéréssel él a Én értelem, az Én ezt értem, de itt hát, a jogtudatosság ugye szemben áll adott esetben a kórházban jelenlévő katonákkal, akik azt mondják, hogy eddig és ne tovább. Hát azért ez ne, azért nagyon remélem, hogy nem, nem kerül arra sor, hogy katonáknak kell kivezetnie mondjuk. Félejt, egyszerűen egy katonák fel, vannak bent. Előtt. Tehát, hogy katonák vannak a kórházakban. Én, én azt gondolom, hogy ezt ez nem érint. Tehát nyilván, hogyha van egy annyira akut helyzet egy adott kórházban, vagy akár egy adott osztályon, akkor lehet azt mondani, hogy itt most akkora a kockázat, hogy, a, hogy akkor nem engedik be. De hát azért alapvetően nem hiszem, hogy ilyen esetben... Oké, de akkor az azt kérdezem őt, hogy ön nem az az nyilvánvalóan az nem az fog tudni százalékot mondani, és nem is kérdek százalékot, de azt mondaná, hogy ebben a periódusban az apás szülések ugyanolyan számban zajlanak, mint amilyen számban egyébként zajlottak, nem Covid idején? Hát nézze, ezt most én nem akarok találgatásokban Hát mondani. erről van szó. Mi, mi azért kaptunk, kaptunk jócskán olyan e-maileket, ahol... E a jogsegészolgálatunkhoz, ahol ezt ö, azt mondták, hogy nem volt lehetőségük bemenni egyáltalán. Azért én azt gondolom, hogy annak volt hatása, hogy már a tisztifőorvos is, illetve maga a miniszter is erről, ö, hát egy iránymutatást, vagy ezzel kapcsolatban iránymutársó volt. Hát, annyi iránymutatás, iránymutatás volt, amit, amit nem a tartottak a be, is. hogy mint égen a csillag. Azt kérdezem öntől, hogy szükség lenne egyébként egy ezzel kapcsolatos statisztikára, miközben tudjuk, hogy megannyi statisztikai hiány van a mostani COVID-járvány kapcsán, de tételezzük fel, hogy pont itt az apás szülésnél jó lenne -e egy ilyen statisztika, illetőleg, hogy vajon ilyen statisztikai adat valaha is meg fog-e jelenni, abból adódóan, hogy ez érdekében áll, vagy nem áll érdekében, de kötelezettség az egészségügynek. Hát én nagyon annak a pártján vagyok, hogy minél több információnk legyen ö, a világról. Ö, tehát mindenképpen szükség lenne. Szerintem erre okay. azt a tételezzük fel, hogy lesz egy ilyen. Mit tud tenni ön egy olyan hozzátartozóval, aki nem tud elmenni a gyermeke szüléséhez, mert egy olyan nemet kap, amivel kapcsolatban ki a fordulhatna? Hát például egyrészt fordulhat panasztal a kórházigazgatóhoz, van, ugye egy ilyen hibatot, van olyan esete önnek, ahol norma. egy ilyen jogtudattal rendelkező ember elérte azt, amit egyébként, ha nem lett volna ilyen tudat, akkor nem jutott volna be a szülőszobára? Képzelje, van. Igen. De, bocsánat, nem, nem, tehát nem konkrétan ilyen esetben, de olyan, olyan esetre van példa, hogy mondjuk egy beteg előre le tudta egyeztetni, Például egy, egy nő, aki ambulánsan szeretett volna szülni, ez nem koronavírussal uh -huh. kapcsolatos, Egyszerűen, ugye, amit, amit azért Magyarországon nem ez, nem ez az általános, hogy kiengedik a frissen szültőket, hanem bent tartják három napig, de ő azt mondta, hogy ő ambulánsan szeretne szülni, és ő bizony elérte abban az adott kórházban, hogy ambulánsan szülhetek, tehát leegyeztette előre. Arra is volt példa, de szintén nem koronavírusra kapcsolatos, hogy egy beteg, az panasztal élt mondjuk a kórház most de most, most megsertetnék a jogait, és ez orvoslás nyert. Nagyon jól beszél, de ugye maga a cikk is azt mondja, járványhelyzetben is lehetőséget kell adni, tehát ez egy most egy extrém helyzet a korábbi helyzethez képest. Ugye itt arról van szó, hogy a TASZ-nak volt-e olyan konkrét eljárása, vagy ez most nem az a periódus? Amikor tud, mert ugye itt most azért is az a fura helyzet, hogy itt most ön utólag mit tud reparálni? Tehát ő nem tudja elintézni hát igen, utólag az hogy valaki meglát... Akkor éppen egy kérdéssel belém folytott. Csánat, tele vagy kérdéssel. Úgy, az a kérdéssel. Nyilván az a, ö, tehát az a probléma, és azért nagyon nehezek ezek az esetek, mert utólag már nem igazán. pontosan mi erről reparálni. van szó. Tehát ezért mondom, hogy, hogy egyszerűen tehát nem a jogi eszközökben kell először gondolkodni, mert a jogi eszközök azok általában csak utólagos. Nem is segítséget nyújtanak, hanem utólagosan valamiféle elégtétel tudnak csak nyújtani. Tehát ezért mondom, hogy ami a nagyon fontos, hogy nem, nem jogban gondolkodva először próbáljanak valamit konkrétan tenni a betegek. Tehát egyeztetni, lepapírozni azt, hogy nem tudom, bemehet az apuka, érdeklődni, felhívni a figyelmet arra, hogy nekik erre joguk van. Tehát ezt pusztály, hogy a betegek valamilyen módon saját maguknak, hát most nem, akar, nem szeretek ilyen háborús retorikával élni, de hogy kiharcolják maguknak, tehát hogy természetessé váljon az, hogy egy betegnek vannak jogai, hogy tájékoztatni kell. Ebben önnek a teljesen igaza érni. van, de ez békeidőben is probléma, hát még most, amikor... Hát én tehát erre persze, ezt én is azt tudom mondani, hogy igen, hát még most, na de attól még, tehát azért most pont nem tudom a szülészeteket, hát erről is jó lenne ugye statisztikát ö, látni, hogy mennyire érinti egyáltalán a koronavírus például a születbeni osztályokat, de valószínű, hogy talán azokat azért a legkevésbé, vagy, vagy az egyik, ami, tehát hogy, hogy itt Alap, alaposan kéne látni. Hát nem csak, hogy alaposan az kéne, az kéne az látni, a hanem hogy bejel. az, amiről ön beszél, azért valamiféle protokollrendszerben mégiscsak megjelenhetnének a jogosultságok és a kötelezettségek, amelyek minden egészségügyi intézményre állnak, és amelyeket létre lehetett volna hozni ebben az egyébként másokból meglehetősen terhelt időszakban, hiszen az, hogy ennek, ennek mindenhol egy egyéni kiárási módja lenne, az pontosan arra mutatna, hogy ez semmiben nem más, mint amilyen Magyarország egyébként. Hát igen, bár persze ugye azért azt, tehát erről azért elvileg kell, hogy legyen például egy házirendje a kórháznak. Oké, tehát akkor azt kérdezem öntől, ön protokol, lát, olyan, látott, látott olyan ilyen. Általános egy általános de Egy általában egy COVID-ra vonatkozó, erre e, külön kitérő protokollt ön már látott? Hát én azt gondolom, vagy most bocsánat, azt meg kellett volna nézni, hogy például a szülészeti protokollban, de én úgy tudom, hogy ott szerepel hogy az apácstilést, vagy hát a kísérőnek a jelenlétét azt biztosítani kell alapvetően. Tehát, hogy igen. Oké, okay. eljutottunk az, az alapvetően, az alapvetően de hogy ez a hétköznapokban hogyan zajlik, azzal kapcsolatban önnek van valamiféle tapasztalata? Hiszen az, hogy hát mondom, egyébként az életnek azok... általában hogy kéne működnie, arról mindannyiunknak van egy hát kis Azok a tapasztalataim vannak, amilyen segítségkérések hozzánk érkeznek. Tehát ez nyilván nem egy reprezentatív. Mondjon egy példát! Erről kéne egy Mondjon egy kérni. példát! Azt mondja a hozzátartozó, hogy miben legyen segítségére a az. Például azt mondja a hozzátartozó, amit itt le is írtam ebben a blogbejegyzésben, hogy nem tájékoztat, bevitték mondjuk az idős édesapját, édesanyját, és három napig azt se tudta, hogy mi van vele, mert nem vették fel a telefont, ha fölvette a telefont valaki, akkor az egy ápoló volt, aki nem adhatott tájékoztatást. Bemenni nem tudott, ugye okay. a látogat azt kérte tudom, az illető a tasztól, hogy mit tegyen? Hát akkor azt tudtuk mondani, hogy egyrészt próbáljon meg egyezkedni a kórházi osztályjal, mert hogy itt neki joga van tájékoztatáshoz. Utána éljen panasztal a kórház vezetőjénél, utána panasztal lehet élni a kórház fenntartójánál, és el lehet menni a bíróságra is akár egyet. Hát ilyen ugye végül. ez megint nem életszerű, hiszen az ember azonnal szeretne kapcsolatot teremteni. Ez azért mondom, tehát most nem, de nem tudom, hogy mit várna a az aztól, hogy mi menjünk oda Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, tudunk más tenni. Nem ez egész egyszerűen muszáj a betegnek a saját, vagy a, a, hozzátartozónak a saját fellépni. Ha nem, tud, ha nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Hát akkor, akkor nem tudom. Tehát azért, hogyha nem, elég nem, nem, határozott, nincs, akkor nem Ekkora a különbség közöttünk, amiben evel. alapvetően egyetértünk, az az, hogy először is a TASZ-nak valószínűleg elévülhetetlen érdeme van abban, hogy egyáltalán valamilyen módon megjelenik Magyarországon az a kifejezés, és aztán ugye ez gyakorolni is kéne a jogtudatosság. Mert azért a jogtudatosság a magyar állampolgárokra, hát nem igazán jellemző, miközben jogtudatosság csak úgy általában nem létezik, hiszen az mindig konkrét pillanatokban nyilvánul meg. A helyzet szülte pillanatban abból adódóan, hogy az illető e, mi, milyen jogával szeretne élni, beleértve, hogy egyáltalán tisztában legyen azzal, hogy neki ebben kapcsolatos joga van. Azért ez sajnos ma Magyarországon nem tudjuk elmondani azt, amit én még akosta Gavrasnak az eltűnnek nyilvánítva című filmjében láttam évtizedekkel ezelőtt, ahogy Jack Lemon úgy verte Santiago de Chile-ben az amerikai nagykövetség egyik alkalmazottjának az asztalát, hogy ő amerikai állampolgár neki jogában áll tudni az, hogy mi van a fiával, aki eltűnt. Ugye ez a fajta jogtudatosság ez Magyarországra nem nagyon jellemző az állampolgárokra. Igen ez. Egyébként egy kulcskérdés lenne, más, hogy nem nagyon fognak ezek a rendszerek megváltozni, csak a nagyon-nagyon sok jogtudatos állampolgárnak a fellépésével, illetve hát nyilván, hogy mondjam, tehát azzal, hogy átalakul az erről való társadalmi gondolkodás. Például arról, hogy az egészségügy az hogy néz ki. Hogy például ott egy hierarchia van a beteg és az egészségügyi ellátók között, vagy esetleg egy partnerség. Tehát ezt... Ö, lehet, tehát hogy mondjam, ennek érdekében, hogy ez kialakuljon, a TASZ-as például tud vinni stratégiai pereket, de alapvetően, ugye és ez azért a célunk is, mint szervezet, alapvetően ezt a jogtudatos polgárok fogják tudni elérni. Azt kérdezem öntől, hogy békeidőben volt-e a tasz ezzel kapcsolatos olyan tanfolyama, amelyet meghirdetett egészségügyi intézmények számára, függetlenül attól, hogy nem tudta az, hogy egyszer lesz COVID-járvány? Hát járványal kapcsolatos nem, betegjogi jogi rendezvényeink azok voltak, meg azért És milyen előszeretettel vannak. látogatták ezt? Hát ez változó volt attól függ, hogy, hogy éppen hol volt, tehát ezek most konkrétan a legutóbbi projektünk az például Budapesten kívül különböző vidéki városokban volt, tehát volt, ahol azért nagy volt az érdeklődés. Illetve, hát hogy mondjam, vannak olyan egyesztetek jobb témák, amik, amikkel kapcsolatban vannak jobb rendezvényeink. Az nyilván nagyon fontos lenne, hogy az egészségügyi dolgozókat elérjük ezzel, és az, az sokkal nehezebb. Tehát azért egy kórház az nem biztos, hogy oda hívja ö, a jogvédő szervezetnek a, a reprezentánsát, hogy ott tartson egy, egy tájékoztatot. ebben a mostani periódusban végképpen... Egy De azt kérdezem öntő, hogy egyszer elmúlik ez a nyavajakorság, mert egyszer el kell, hogy múljon. Ön mekkora esélyt lát annak, hogy ezeket a tapasztalatokat ö, immáron felhasználva és némileg feldolgozva üljön le a TASZ és folytasson egy olyan folyamatot, amiről most beszélünk. Nem utólag, de adott esetben arra vonatkozzon, hogyha netán még egyszer ez előfordul, vagy lenne, ki tudja, a negyedik vagy ötödik hulláma, akkor immáron a gyakorlat másféleképpen alakuljon. Hát én azt hiszem, hogy folyamatosan ezt csináljuk, tehát próbáljuk levonni a következtetéseket, és általánosságban megfogalmazni olyan elveket, amiket, amiket fontos lenne szem előtt tartani, vannak kifejezett ajánlásaink, tehát hogy ez is egy, egy műfaj a TASZ-nak a, a repertoárjában, hogy mondjuk például minisztérium vagy döntéshozók felé ajánlásokkal él. Hát az egy más kérdés, hogy ezt például most egyáltalán nem veszik figyelembe. Holott az, az ilyen szempontból egy szakmai szervezet, tehát nem egy bármilyen civil szervezet, hanem hát jogi szempontból szakértelemmel ír. Azzal kapcsolatban egyébként, amit írt, mit tapasztalt, hogy a rendkívül leterhelt orvosok, vagy minden esetre a járvány által súlyosan frusztrált orvosok milyen mértékben tudnak és akarnak eleget tenni annak, hogy a hozzátartozóknak részint a látogatási, az nem, de részint ez a részvételi lehetősége biztosítható legyen. Hát van -e erről képe? Mondani, hogy... hát, vagy csak a panaszokat látja? A panaszokat látom, és azt kell, hogy mondjam, hogy neked hát nyilván, hogy mondjam, a megmit az ember a saját ismerettségi köréből ö, fölszed információt, ö, és hát erre is azt tudom mondani, hogy vannak nagyon jó példák, és vannak nagyon rossz példák. Tehát ez biztos, hogy függ tényleg attól, hogy mekkora aktuálisan a leperheltség, és én ezért is írtam ennek a blogbejegyzésnek a végére, hogy én azt nagyon fontosnak tartom, hogy itt rendszer szintű problémáról van szó, hát ugye az egészségügy ezersebből vérzik Magyarországon, és hát az nyilván az ilyen kiéletett helyzetekben meg még inkább. Tehát hogy, hogy mondjam, hogy, hogy valahol nyilván az is érthető, hogy egész egyszerűen nem tudnak olyan szinten érvényesülni a betegjogok, mert egy nem tudom, orvos, aki már 24 órája műszakban van, az valószínűleg nem fog olyan lelkesedéssel tájékoztatni még egy hozzátartozót, és ez teljesen érthető. Tehát, hogy nyilván ezeket a rendszer szintű problémákat kéne feltárni és megoldani ahhoz, hogy aztán ő, előség, és ennek mekkora reményét látja, teszem fel az utolsó kérdésemet, és elnézést a néhány perces csúszásért. Ugye maga a konkrét szöveg így hangzik, a teljesítőképességük határán lévő dolgozóknak az ellátás mellett egyszerűen nincs idejük a tájékoztatásra vagy a látogatás megszervezésére, ezért nem elég rajtuk számon kérni a szabályok betartását, hanem rendszer szintű változásra van szükség az egészségügyben. Ez pedig csak akkor lehet elérni, ha sokan vannak, akik nem hagyják annyiban a rossz gyakorlatot. Hát igen, hogy ez minden, tehát hogy hogy mondjam, ne egy elfogadott dolog legyen a betegek részéről, hogy rossz az ellátás, tehát hogy ez valahogyan érje már el a döntéshozóknak az ingertű Hát Tehát valószínűleg egyébként elérte, csak hát itt, hogy mondjam, a szakpolitikai szempontok mellett nagyon fontos politikai szempontok is vezérlik azt, hogy hogyan, alakú, hogyan alakítják például az egészségügyet, tehát felteszem, hogy nem csak mi látjuk azt, hogy problémák vannak, hanem a politikai döntéshozók is látják, hogy problémák vannak. Csak egy hát nagyon sokféle érdek befolyásolja azt, hogy ezt hogyan próbálják megorvosolni, vagy hogy próbálják -e egyáltalán orvosolni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, elnézést azért a kalamajkáért, amit még tegnap tegnap előtt okoztam, elnézést azért, hogy ma is késve hívtam fel, és őszintén sajnálom nem az nem apropót. Viszontlátásra. Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is. Nagyon hallása. szívesen és elnézést kérek a kilenc órától, amit szintén túlléptem, és ami nem szabály elejűdött, ott a TASZ munkatársát hallották. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem volt az utolsó, kelyfejeltsé, akkor holnap fél hét után találkozunk. Addig is az elérhetőségem Dörö, tehát kisdkiser.fia a Janos, a nevem kukac, viszont halasra.